Sziasztok, ez itt a Click Play 77. adása, én Neurotik vagyok, és... Michael, sziasztok. Én is, én is itt vagyok. Ő, ő, is, ő is itt van. Így van. Igen. És újra témázgatunk, mert összeszedtünk párat, mert a héten nagyon szorgalmasak voltunk. Ö, ellentétben a... Múlt héten. A múlt héten is szorgalmasak és az, elő, az előtti héten maradt igazából. Ja, igen, tényleg. De hát, na hát, amikor van téma, akkor kibeszéljük, amikor nincs, akkor pedig nem jövünk be ide. Marhas rá akadomálni. az is szórakoztató lehet. Ofen ne tudja. Valakinek biztos, aki megunta az életét, vagy valami ilyesmi. Jaj, ja, ja. Meghallgatja a podcast-et, és így rájön, hogy csak van értelme élni, ha ezek az idióták is élnek mégis. <síl> <síl> Egyesztem azt mondod, hogy meghallgatja a podcastet, és rájön, hogy a kód nem is annyira szar. <síl> Igen, ez nem annyira szar. Most kedvem is játszani vele, hogy <gül> úgy tényleg az újat, azt kipróbáltad, vagy az még nem open beta? Ez nem, nem, szóval nem szóval. open beta. róla a viszont... videókat is, amúgy egész jónak tűnik. Ha már open beta, akkor egy nagyon durva átkötés a Destiny-re. Pedig amúgy nem is szándékoztam átkötni a destiny <gül> <gül> <gül> Igen, mert te nem is nagyon volt felírva, de ez az leg, meg a az az egyik, hogy nem volt felírva a kettő, meg hogy annyira nem érdekelt. Igen, igen. Nekem, nekem sikerült belevetnem magam. Az Na tényleg, tényleg ki is bírót? próbáltad? Persze. Nyomtam egy kis... Hát van egy... A kampány elejét lehet benne végigtolni. tolni. Ekkor egy küldetést. Igen. Azt hiszem, nem? Valahogy Igen, van. igen, igen. Hát és az egész ilyen cső igazából. Tehát ilyen csőbe mész, meg ilyen arénákból vezet, tudod, ahol jönnek a monsterek, és akkor azért uh -huh. jó ki kell nyírni, és akkor megint kinyílik egy ajtó, megint csodál, mész egy csőbe. És így hát nagyjából... Ez hát ez a szokásos aréna, folyosó, aréna, folyosó, aréna, Igen, folyosó. igen, igen. Tehát nagyjából, amit a dumbo ba már igen, A végén meg a, a bossz, ilyen. és akkor utána jön a következő. Pár. Igen, igen, igen, igen. És a vicces ez egyébként benne, hogy ahogy játszottam, volt egy rész, ami egy ilyen kintebbi nagy nagyobb terepre vezetett, hogy ott már voltak playerek. Tehát, hogy játszottál a játékkal így singlebe, úgymond, és akkor ott meg megjelentek így, így playerek, csak úgy tehát akkor megnyugodtál, hogy más hülye is volt, aki letöltötte ezt a szart. <gül> Igen. <gül> Egész sok hülye volt, szerintem nagy volt az érdeklődésre. Amúgy engem ez tökre meglep. Tehát, hogy már mint a játék összevarrakva, meg én is néztem uh -huh. róla a streamet, meg videó, tényleg tök jól nézke, az egy is jól nézett ki minden, de amekkora blama volt az egynél, hogy a, hogy a történet az 3-4 órát tartott, és akkor se tudtunk meg semmit, és csak a későbbi dlc kkel meg az újrakiadásokkal lett teljes egész a sztori. Konkrétan el kellett költeni 30-40 ezer forintot egy rohat játékra, hogy valami értelme is legyen, és ehhez képest meg a Destiny 2-t mindenki úgy várja, mint a mesi, nekem, ez furcsa. Hát űrnak ez, hogy ezzel is ugyanez lesz. Hát Már igen. Így -e? Tehát, oké, okay, hogy ez egy Béta volt, de így a Béta alapján ez egy ilyen nagyon karcsú játék. És így játszottunk olyannal, akinek meg volt az E1 is, és az nagyon szerette, és a kettőt már megvette így konzorra minden fullos kiadás, tudod, ami benne van minden szírszintben. Igen, igen, igen. És ő mondta, hogy ez az egyhez 1 hez képest így, így ki van bővítve. Tehát, hogy megvannak minden dolog, meg ott, ahol az e és így jöttek bele új dolgok. Én ilyen kevésnek éreztem még ezt is. Tehát az egy, akkor ennél még kevesebb voltam, nem tudom. Nem, amúgy szerintem, szerintem, ez tök olyan, hogy én néztem a Destiny-t, és nekem az jutott eszembe, hogy a Borderlands prissikvel kapott egy új DLC-t. Az, egy, az egynél is ezt éreztem meg, ennél is. És az egész játéknak az alapja az az, mintha a Warframe-et összenyomnád a Borderlands-szel. És ez a Destiny. És S akkor ráraksz egy másik grafikát. Pontosan egy másik grafika, de ugyanúgy egy hajóról választott ki a küldetést, nincsen benne úgy kifejezetten free play rész, tehát van egy ilyen hád, vagy nem mm. ha, ilyen hub, ahová le tudsz menni, legalábbis az elsőbe volt, ugye az a föld. Mm -hmm. És ott tudtál szaladgálni, és látod a többi játékos, de amúgy, hogy a kimész akkor egyedül, vagy illetve kóban, akkor van a PVP rész, tehát hogy ez tök jó meg minden, csak mm. hogyha, hogyha a story 3-4 óra után vége, és utána már csak a Raid, meg a strike, meg az ilyen küldetések maradnak, akkor a farmolás az csak egy ideig köt le. Tehát egy idő után már, már hiába formos, mert nincs minek. Ráadásul az elején. Mi a minek drop... azért, hogyha szétosztják rendesen a, a ja, dolgokat? Persze, minden, igen. Így... Csak az a baj, hogy mondjuk a, az olyan játékoknál, ahol nem, udalmas, nem unalmas a rédelés, ott mondjuk van. Van olyan? Van olyan? van olyan. De ilyen nagyobb bememóknál, de ott van egy nagy tartalom, és a rédelés csak, mint opció. De itt konkrétan az endgame a rédelés. Ja, ja. Hát de ez az... nagyon hasonlít a Division-hez. Körülbelül. Igen, de mondjuk még a sokat szított divisionnél nél is szerintem több a tartalom. Ott most nagyon sok. Tehát, de, de, ott, de ott már akkor ki jött. Jó, mondjuk a Destiny 2-ről nem tudunk semmit, most még csak az 1-hez tudjuk hasonlítani. Én, igen, igen, igen. De például a Division, amikor már megjelent szeretem, több küldetés volt benne, mint a Destiny-ben, és aki kiegészítőkkel együtt, és az, hogy most egy idő után ott is farmolni kell, oké, és csak nem mindegy, hogy 8-10-15 óra múlva kell farmolnod, vagy pedig 3 és 4. Tehát azért, azért van különbség. <gül> Jajaj. Ja. Na majd arról is beszélünk még később, de maradjunk egyelőre a Destiny-nél. Mert hát mutogattak dolgokat így, így benne, viszont magát a fejlődési rendszert, meg hogy, hogy kapsz cuccokat, azt így teljesen kihagyták. Tehát az, az úgy csinálták meg, hogy konkrétan mindenki level 20-on van, és nincs fejlődés. Hát szerintem az ugyanaz lesz, mint az egyben volt. Egy, kaptál egy csomó ilyen nem tudom, minek hívták, már nem legendarinek, talán itt az epika a legritkább fegyver, abból kapta egy párat, vagy azért még csak lövöldöz valamivel. És, és így semmi nem volt. Random droppok voltak, amik a PvP-be estek, így a játék végén, hasonlóan mint a chego hogy akkor vagy kapsz valamit, vagy nem. Bár lehet, hogy itt uh, ahhoz volt kötve, hogy mennyire játszol jól, lesz nekem nem, nem jött le, hogy, hogy működik, mert volt, én voltam az első és nem kaptam semmit, voltam, amikor nem, és akkor mégis, tehát így nem tudom, az, hogy, hogy hogy működik. A PvP az egyébként az egész, az egész jó. Kicsit talán nagy a hitbox, tehát egy túl megengedő ahhoz képest, hogy ugye azért PC-n. PC-n azért célozni kell néha, és még úgyis mellé, mellé megy a levés, itt azért eltalál az emberkéket rendesen. Ö, hát maga a játék mellett, azt nem tudom, nekem ilyen nagyon generik FPS-nek tűnik. Tehát, egy semmi extrát nem hoz. Vannak a kötelező fegyverek, amikből hát, nincs túl sok, mondjuk azt. Tehát nyilván erre kell majd rámenni a farbalással, hogy azokat összeszed. Hát abból majd lesz sok, mert az egybe is elég sok volt. Tehát annyi nem mondjuk, mint az említett Borderlands-be, de azért hát egy-két frintát össze szedni. Ne, hát hogy... nekem, nekem a karakterek se tűnnek a nagyon változatosnak. Hát azok csont ugyanazok, mint az egyben. Tehát ez a varlók, meg a Titán, mm -hmm. meg a... Hú, nem tudom mi a harmadik. Tehát a képességek kicsit mások, meg tudsz választani perkeket, meg ilyeneket, de a, tehát nincs annyira nagy testre szabhatósági lehetőséget. Hát az az azért mindig nem egy RPG. Azért a fegyvereknél elvileg lehet így valamit változtatgatni rajtuk. De ugye az nem nagyon volt itt sem, mert hát örültél, hogy kaptál fegyvert, aztán uh -huh. csókolom. A Ezt azért bemutathatták kíváncsi. volna, hogy, hogy így hogy szerzel cuccokat. Na most már az összes játék tényleg arról szól, hogy minden játék végén kapod amit tudom én, szuper, hiper zenével, meg játékkal a nem tudom milyen fegyverből nem tudom melyik darabot, amiből majd össze kell szedni még háromezret, és akkor lesz bőle valami. Ez régen kicsit úgy volt, mint a Wolfnál, hogy tehát játszottál, most ugye csak tölténtobot a küldetésben, de amúgy ott fegyvereket dobálna, és azokat teszed be, illetve tudsz venni is a boltban, és akkor az ilyen szombosa fegyverekhez meg ilyen különböző rédeket kell letenni, meg ilyen kihívásoknak kell megfelelni, és hogyha azokat megcsinálod, legnehezebb szinten, meg ilyen hülyességek, meg mondjuk halál nélkül, akkor van esélyed arra, hogy kapsz olyan cuccot, de akkor még nem biztos, hogy azt a cuccot kapod, szóval lehet, hogy 10 20 100 szor meg kell csinálnod, mire kidobja. De, de hát ez benne van a pakon. Ez ugye régen dobbat. más volt a drop, ugye az sokan rinyáltak is az első részben, hogy ott annyira random volt a drop, hogy bármiből esetett bármi, és konkrétan beálltak egy barlangba, és egy sima mobot öltek, mert az is dobhatott legendári fegyvert, Tehát, hogy, hogy teljesen hülyén volt kitalálva az egész rendszer az elején. De az egész agyatlan formolás, nem tudom, mert kitalálhatnának már valamit, hogy ezt élvezhetővé tegyék. Mert most a Division-nél is akár át is térhetünk arra, ha már felhívtam, hogy a listára is súnyiba, én amúgy nem tudom, én ma, én ma már másodszor úgy kötök át valamiről, valamiről hogy fogam nincs róla, szóval és lesz. mégis sikerül. Én. Persze, figyelek, hogy minket mondsz, gyorsan fölidromista. Ja, Nézd akkor már, én... milyen jó átkötésed. Jó, akkor, akkor vannak olyan játékok, amik tilistára kerülnek, véletlenül sem mondjam ki a nevüket. Nem ja, jó, ki mondani. Például rasznak. Ó, akkor az... beszéljünk a is. Jó arról igazából nem tudok semmit már egy ilyen. Istennek. De A Division is azért írtam fel, mert hogy elvileg még. még idén jönni fog egy 1.8-as frissítés amiben lesz új content bőven. Tehát, hogy lesz új játékmód, lesz új terület, ami már nagyon régóta nem volt a játékhoz. Meg tényleg, PVP PV játékmód is lesz új. Meg elvileg. Hát ez, ez lesz nagyjából. Ja, ez amit tudok. Ez, annyira nem vagyok felkészülve, csak így átnéztem, hogy hogy mik jöhetnek. Ugye most a legutóbb az 1.7-es frissítéssel ott jöttek ilyen globál event amiről múltkor már meséltem egy keveset, igen, hogy, igen, hogy kb. ugyanaz kell csinálni, tehát ugyanúgy a sztorik üldetéseket végignyomni, csak van egy kis izé, hogy most például az volt, hogyha közel mentek hozzád a, az ellenfelek, akkor így befertőzöttél. Ilyen, tehát ilyen fertőző vírus volt rajtuk, és hogyha közel hozzá, akkor pillanatokat leugrott a HP-d nullára. Persze, ha lelőtte őket, akkor az a fertőzés az elmúlt. Nem tudom, mi az a fertőzés, amit történjelen lehet mulasztani, de itt ez működik. És a következő elvente, elvileg, mert lesz szintén ilyen globál event nem sokára, ott meg az lesz, hogy ha távolról löved az ellenfeleket, akkor kevesebbet sebbszel ők meg sokkal többet. Ha pedig közelről, akkor tesebzel te sokkal többet, és ő kevesebbet. Tehát kicsit rámennek erre, hogy a közelebbre lövő fegyvereket, sotikat, meg ilyen SMG-ket használják jobban az emberkék, hogyha rakjanak össze valami szettet. Ez jó pufa amúgy. E jó pofa csak érte, semmit nem ad hozzá igazából. A, tehát attól még ugyanazt tata, csinálod. Igen, tehát ugyanazt, igen tehát halál ugyanazt csinálod végig. Csak mit tudom, én add egy ilyen kis baromságot, hogy akkor na ezeket kell csinálni, és akkor ezért külön fizető eszköz kapsz, hogyha ezeket a küldetéseket így adod, amit külön árusnál tudsz elkölteni, és akkor abból a dobozból nem tudom, más szucok eshetnek, mint amik alapból. Valami classified items, amiknek még most se tudom, hogy pontosan mit csinál, azt tudom, hogy ez is ugyanaz kávé, mint az eddigi itemek, csak valami kis plusz, pluszt ad, amit így lehet jó, de lehet, hogy mondjuk ilyen 1 2 százalékról van szó, az meg már hát nem hoztam, hogy ilyen nagy Hát lenni. Hát itt azért elég, ilyen, elég sok ilyen finom hangolás van a Division-ben. Csak mondjuk nekem ilyen fasságoknak tűnnek végig, tehát egy ilyen mit tudom én, egy ilyen nagyon minimális százalékot hozzáad a kritiká hit chances. Tehát egy ilyen, ilyen dolgok vannak benne. Jó, mondjuk lehet átrollolni az itemeket, és akkor mit tudom én ott lehet így finom hangolni, hogy ad valami mást. De így nem tudom, ezekben annyira nem nagyon mentem bele. Még jó, hogy ez is isben van már, mert emlékszem, hát ez hogy, nagyon... indult a Division, tehát hogy a Division. Magyar a az lesz, már az eleje óta benne van. Hát jó, de annyi mind ez a globál event, ez túszok, hogy ugyanazt ja. kell megcsinálni, de mégis valami másért csinálod, meg, meg úgy érzed, hogy tehát úgy, hal... úgy érzed azt, hogy haladsz, hogy közben amúgy túl nem haladsz. Csak... Erről múltkor nem beszéltem, hogy kerültek még bele. De, de volt róla szó szerintem. Jöttek bele, jenizék ilyen, meg közben rám írtak sztémel. Tehát tíz le magad. Adves. Vagy tíz le, aki rád írt. Jaj, ahogy is van faszban. Reportban. Kész. <laughs> Aztán kész. Igen, igen, igen. A meg, ugye, múltkor meséltem, talán jöttek ilyen kulcs, ilyen USB kulcsok, legalábbis valahogy így néz ki a cucc. Igen, igen, igen. És akkor abból lehet csinálni ilyen, tehát azt sem úgy szerzed, hogy kapsz egy USB kulcsot, hanem töredéket kapsz, hogy tudsz csinálni kulcsot, és akkor azt kinyitod, és akkor ott van egy csomó ilyen kozmetikai item, ami szerintem itt tök jó, mert itt végre olyan cuccot kapsz, amiből így nem volt már az előtt 10 ezer és nem zúztad össze. Nem ja, mert itt ki magadnak, hogy mit akarsz. Nem, hát láda van, tehát ládából esik, de ugye itt kozmetikai cuccok vannak, amit meg <coughs> olyan sűrű nem szerezhetsz a játék. Ja, igen, igen, igen, igen. Úgyhogy ez azért jó. Mondjuk itt nem is jó, azért tényleg. adott duplikációt már az első, nem tudom, highland hát jó, de legalább tényleg ezek már bent vannak. Tehát ahhoz képest, hogy mennyi tartalommal indult a Division, meg hogy akkoriban mi volt, és azóta mi jött. Ráadásul ez ugye ez az 1.8-as, ez a rengeteg új csúcs, ez például fri, ingyenes frissítés. Tehát, hogy ma igen, nem veted meg igen. a season Pass-t, hogy a DLC-ket akkor is megkapod. Igen, igen, igen, igen. Hát legalább dolgoznak ennyit rajta. Hát mondjuk azok meg... után, ami ja, volt igen, a megjelenésnél, a... ez a minimum. Uh -huh. meg, meg az 1.8-ba elvileg átgyúrják a, a spónokat. Tehát, hogy a, a mobok hogy spónoljanak? Mert most mert a, az összes az küldetésnél elvileg az van. Hát nem, most fixek a spónok minden küldetésnél. Tehát bemész valahova, jó, akkor jobbra jönnek ezek, balról azok, és akkor tudod így. Hát jó, nem, de semmi első változatosság nincs. Lesz, hát és leszem sokkal változatosabb. Hát figyelj, azért már annyi. Tehát, ha annyi változatosságot tesznek bele, hogy így random helyekről jönnek elő, az izék, tehát az, az már annyit ad hozzá, hogy azt mondom. E -hát. hogy talán még én is végig egy-két küldetést, mert ugye itt a. A heti, heti küldetés az, hogy játsz újra tíz sztorimisszönt. És így nem, azt én nem. Tehát így adjatok hagyjatok engem ezzel békén. De nem az tudom, nem, a, a Warframe-nél is ezt érzem, hogy, hogy én is imádok farmolni meg mindent, de ugye ott konkrétan a pályákat raki össze darabokból, és nincs két ugyanolyan szinte, hanem mindig változtatja, de az is egy idő után unalmas, hogy hogy ugyanabban a közegben vagy. Tehát itt most, hogyha megváltoztatják az ellenfelek spóniát, attól még a pálya, meg az egész kinézet, az csont ugyanaz lesz, és ugyanazokat fogod ölni, csak nem jobbról jönnek, hanem balról. Tehát persze azért ad hozzá változatosságot. változatosságot. Hát még egy-két napig megint talán. Megitt az Echo ban itt is lesz valami új event, vagy az új részhez kapcsolódó kis cucc, hogy elvileg azt, tehát ott lesz valami olyan sztorián, hogy azokat elfoglalják a rossz fiúk, ezt az új pályrészt. És ugye, a játékban, vannak a különböző féle ellenfelek, mit tudom én. Jalánk szólós, ha most egyet sem meg tudok a mondani, tisztogatós... de hogy ezek, Igen, tehát hogy ezek egymás is utálják. Uh -huh. <gül> tehát ha például a Dark két ilyen csapat egymás mellé kerül, akkor ők simán egymást lőni. És akkor te, mint nevető harmadikot meg. Hát így oda a szét, szét őket. És most elvileg itt az 18 jön egy olyan, ezen az új területen, hogy ezek, így, ezek a vandák így összehavárkodtak, és akkor egymást segítik, úgymond, és akkor őket kell így lenyomni. Micsoda csavar a sztoriban. Kifüstölni, kifüstölni onnan. Nem semmi. És most nagyjából ez várható, ez egyébként tök jó, mert tényleg ennyi ilyen tartalmi változtatás nem igen jött a Divisionben, ben jó ide. Legutóbb hát. sem az volt, hogy a DZ-hez hozzájött két szint, az cső. Hát ekkora update ingyen a No Man's Sky szokott kapni. <gül> Jó, hát de az egy demóként jött ki, nem egyszer. Ú, én most néztem az egyik kedvenc streamered streameret, uh -huh. No Man's nemrég? És így, így beleméztem, és hát basszus, tehát ilyen szerencsétlen, ilyen rákcsálókat kellett lövöldözni, mert ez volt a quest, hogy menjen a bolygóra, és így ritkis meg őket, mondom. Hát aztán Hüleizgi! De mondjuk már szép a játék, vagy, vagy csak nekem tűnik úgy, hogy mint hogyha kicsit szebb uh -huh. lenne. Mint, Szerintem hogy... is jobban néz ki. Nézgettán Jó, mondjuk a ahhoz képest, amikor megjelent, ahhoz képest nem nagy dolog a szebb, mert az olyan ronda volt, hogy nem igaz, de, de hogy valahogyan, valahogyan úgy úgy hihetőbb. Azt nem mondom, hogy úgy néz ki, mint a trélerekben, mert rohadtul nem. Tehát annyira még mindig yeah. nem szép, de már kezd hasonlítani. De nem tudom az ilyen kvesztet adni, hogy így menj le, és akkor lövöldöz olyan állatokat, akik konkrétan még csak a bokádat se akarták megharapni. Hát, hogy nem is az is volt, meg. hogy, hogy rá, rájuk lősz, és, és akkor így támad vagy valami, hanem így próbált szerencsétlen ciccakba szaladni a lézerrel a fegyver elől. Na, de ő <laughs> legalább így... cícakba próbált szaladni <laughs> hát, nem, nem, én a a Na Ne <laughs> kérem. Ja, igen, jó. <laughs> De, de legalább vannak vesztek. Még meg volt. Ez nem ezt, hát kösz, hogy mennyis és mészárol le ártatlan állatokat. Nem, miért hogy ő meghúz csomag... vaddisznót, akik amúgy sárgák és nem pirosak, tehát soha az életben nem folytatják támadást. Nem, akkor ne, rá hozzájuk. Nem, rá, csak hogy hát, megölünk. Megsebzed őket. Hát jó, olyanok, hogy se mondjuk ilyen vaddisznó őket. Hát őket. Na hát ez nem is szép dolog, igen. Vagy szedjünk össze tíz magmoszt, meg ilyen hülyeségeket. Division-ben legalább. Hát azok se túl erősek, de visszavérnek. Jó, de a division nem vaddisznók vannak. Hát ez lehet. Ne, úgy. Ja, ott nem láttam vaddisznókat. Na jó, van szerintem a division-t ki is végeztük. Igen, igen. És hát vaddisznók azok simán lehetnek a Fallout 4 négyben, főleg, hogyha. Igen, mert mutáns... modot. Így van, így van. A mutáns vaddisznók mod. Tehát, én még sosem modolgattam így játékokat. Nekem mindig az volt, hogy amit a fejlesztők megcsináltak, kerek izé, az azt így, én azt, azt játszom, és az nekem jó. Én is így voltam vele, egészen addig, amíg a, a Skyrimben nem lett egy olyan quest, hogy 24. Kristályt kell összeszedni a térképen, és nem jelzi semmi, hogy hol van, és azt össze kell szenned, mert csak úgy kapsz meg egy achievementet, és aztán észrevettem, hogy van egy olyan mód, ami kijelzi a térképen, hogy hol vannak, úgyhogy azt letöltöttem. Ah, azt nem is mondok inkább cheat. Hát nem mondanám cheatnek, mert ha cheat lett volna, akkor megnyomok egy gombot, és ott van nálam mind a 24. Tehát, hogy <síthat> ja, azért ja, még el kellett menni. <síthat> Figyelj, de is lehet, hogy olyan mód is van. akkor most a 24 kristát? Igen. Ja, igen. <síthat> Megvan. <síthat> 100 dollár. Most már. Ja. Úgyhogy. Ja, én is szoktam nagyon modolni, mindig úgy voltam vele, hogy úgy játszom, ahogy a készítők elképzelték, ilyen textúrapalkokat sem szoktam telepítgetni, bár mondjuk ennek inkább az az oka, hogy nem nagyon futnom már a gépen szerintem, de most ugye a Betesda kitalálta ezt, amit már egyszer a Valval közösen próbálgattak, hogy fizetőssé teszik a modokat, és most ugyanazt megcsinálják, csak máshogy nevezik, és annyi a különbség, hogy ők fogják nézni, hogy milyen mód lesz, mert ugye a régivel az volt a fő probléma, hogy minden szaros egy-két euróért fölment ilyen, csináltak egy mászkint a lóra, és már eladták pénzért. Illetve, hogy megmarad úgy a régi rendszer is, elméletileg legalábbis ezt nyilatkozták. Ja, tehát, hogy... Ingyenesek továbbra is lettek volna. Így van elvileg. így van, Ez csak a... a velves verzióban is. Igen, igen, igen. Is. csak a komolyabb dolgok, azok, azok már fizetni kell, tehát, hogyha. De mondjuk azok tényleg komolyabbak lesznek, hogyha hihetünk a Betesználnak. Tehát ők fogják ellenőrizni, mm. hatalmas új területek, meg rengeteg új lehetőség. Aki igen. ezzel szeretné támogatni a mód az így akkor megteheti. Ami szerintem amúgy tök jó dolog, főleg úgy hogy meghagyják az ingyenes részt is. Így van, így van. És ugye ez lesz a skyrim is, amúgy nem sokára. Meg én azt mondom, hogy a fizetős modban, modnak az az előnye, hogy így nagy az esély, hogy színvonalasabb módok készülnek, hogyha a moderek ebből kapnak hát. pénzt is. Még az a baj, hogyha már, ha már tudod, hogy fizetős lehet a modod, akkor már lehet, hogy nem úgy állsz hozzá. Tehát, hogyha mondjuk ingyen Ön. csinálsz egy modot úgy, vagy vele, hogy ingyen csinálod, azt tudja, hogy azért csinálod, mert hogy élvezed, vagy mert akarsz adni valamit. De, hogyha már ott van előtte az, hogy ezt eladhatod pénzért, akkor már lehet, hogy egy kicsit máshogy állsz hozzá. Hát, de valószínűleg lehet, hogy akkor több munkát fektetsz vele, mert érzed, hogy megfertéződne, nem csak igen. egy válveregetést kapsz érte. Meg főleg így, hogy most nem minden mód fog felkerülni fizetősre, hanem azt át fogják nézni, úgyhogy már nem érdeked az, hogy mindenki szírszart. Egy Meg... pixet megváltoztatsz és felteszed. Ha megnézzük, ugye most ezeket is módnak mondjuk, hogy bátszkin ezel lovat is, akkor tök máshogy néz ki, ez az megy mód, De hogyha belegondolsz, régebben ott van a Counter-Strike, az egy módból készült van, igazából. Meg a TF2 a is. A TF2 is, igen. Vagy például Dota, tehát ez is szépen igen. kinőtte magát egy, egy módból. Tehát én ilyen módokra gondolok, hogyha ilyen irányba megy el az egész, az mondjuk szerintem tök jó. Hát mert például van olyan, ami, ami például nagyon tetszik, hogy a, amikor a régebbi beteszt a játékokat a Skyrim-nek, meg az ilyeneknek a grafikájával, meg az engine ével csinálják meg. Tehát azok is olyan komoly melók, azok több évig készülnek, hát és ilyen. amúgy látszik is rajtuk, tehát konkrétan mindent megcsinálnak, csak szebben. Vagy az, hogy például a, valaki megpróbálja, vagy nem tudom már sikerültenek ide, hogy a trónok harca területét betenni a Skyrim-re. Tehát, hogy azért vannak olyan módok, amik, amik nem azok, hogy tényleg állszkineznek egy dobozt a sarokba, és akkor az úgy jó, hanem tényleg azért látszik, hogy van velük meló. Hát igen, ezekből lehet rendesen. Amikor most miért a Skyrim-ben beszélünk, amikor a falut négyhez jött ki, és a Skyrim-ben csak fog, azt nem értem. Hát <gül> nem baj, mi a jövőben nézünk ennyi. Na, de, de, de például két... a falut négyhez is lehet például a New Vegas térképét letölteni, uh -huh. vagy a falut kettőjét, vagy akármi, tehát hogy, hogy vannak ilyenek. De ezek tök jók. Mondjuk sose falut hoztam ezzel a durval. <gül> hát nekem, nekem megvan a Nekem megvan négy, csak még nincs meg a Season persze, hogy ki adja meg a addig nem állsz neki. Nem, addig nem. <gül> Van, akinek jó vannak, akkor el vannak. Pontosan. Ha Ezért én nem, játszom, nem játszom, meg van vijá... a vir vijáros Ez Nem van megvan a vir valót négyet. Microsoft-os. vr És majd Steam-en játszani, miközben le van töltve a Ubisoft. Lánccsere is. Nem. Azt kéne még. Mi most nem cserélem meg a témákat. Ezért. jó. hát ez, ez, ez igazán ezt, az nem átkötés akart lenni, de szerintem ezt egybe is beszélhetjük. Nyugodtan. De egyben, beszélhetjük egybe is, hogy Microsoft mostanában miket művel. Az egyik az, ami. Hát én nem tudom, hogy ez most csak ilyen marketing bullshit vagy ezek akarnak is valamit csinálni, de hogy azt nyilatkozta a Microsoft, hogy ők nyitnának a Wall és a Nintendo felé. Nem tudom, itt a Sonic mi nem lítették meg, ővelük lehet, hogy annyira annak, hogy, hogy nem. De hogy nyitnának ezek a felé. Hogy, hogy legyen egy kis crossplay a játékok között, ami azért kúra vicces, mert hogy a Microsoft a saját platformján nem, nem csinálják a crossplay-t. Így van. Tehát, hogy épp arról beszéltünk már nem egyszer, hogy a, a Windows Store-ba megvett játékok nem működnek a velvel. vel vagy a, a Steam-en vett játékokkal, és mondjuk itt is az van, hogy a valve és a Nintendo-val Szeretnének ilyen kooperációt, de hogy annak milyen akadálya van? Tehát, hogy konkrétan semmi? Hát a windows Store maga. Konkrétan. igen. Tehát, hogy eleve nem kellett volna létrehozni ah, ezt a Hát akkor így akarják bejelenteni, hogy bezárják? A Hú, de örülnék nekik a jó ég. Tehát, hogy Én... Ők nem engedik meg, hogy együtt játszanak a játékosok, mint például volt múltkor, amit te mondtál a Gigantiknál is amit beszélgettünk, igen, hogy igen. ott is a sztorosok, meg a valvosok, a steamen nem játszhatnak pedig mind a kettő ott van a játék, hogy ezt, ezt ők találták ki, gondolom, ők nem bólítottak rá, tehát akkor most meg miért mutogatnak a másikra, hogy ők amúgy akarják ám cső. Hát igen. Nekem ez kicsit olyan érzésem van, mint amikor van egy kisgyerek a Zoviba, akinek amúgy kurva nagy a pofája, és akkor jön oda két nagy darab, aki meg akarja verni, aztán bekussol, és amikor elmennek, akkor meg, hogy já, itt vagyok ám megint, és akkor megint meg akarja verni, megint bekussol, és ez így megy, amíg meg nem unja. Nem, hát ez inkább ilyen marketing, marketing duma lehet szerintem, hogy... Nem tudom. De lehet, hogy tényleg az van, ez nem vissza, megint, hogy amit ez a te mondtál, gondolkoztak. Hogy, hogy megszüntetni, vagy valami. Hát azért... Bár mondjuk a forsza miatt biztos nem fogják megszüntetni. Tehát, hogy vagy vagy lehet, hogy ők is érzik, amit mi beszélünk, hogy ez gáz. <gül> tehát, hogy ők tehát, hogy szeretnének ezen dolgozni. <gül> vagy de, tehát a, a webnek nem tudom, hogy most mondjuk milyen problémát okozhatna az, hogyha a Microsoft normálisan megcsinálná a Windows-toros játékokat. Tehát, hogy technikailag nem értem, hogy milyen problémát okozhat ez, mert ugye a szerver az általában az teljesen külön áll a, a klienstől. Tehát most, ha egy játék online részéről beszélünk, akkor van, hogy egy kliens, az a maga a játék, ami a szerver felé küld adatokat, és a szerver meg vissza küld adatokat, és hogy az most egy tamagocsin fut, vagy egy kávéfőző, az kurvára minden, mert ugyanazokat az adatokat küldi a szerver felé. Yeah. Tehát hogy az most, hogy a, a Microsoft Store-ból vetted, vagy a Steam Store-ból az igazából nem kéne, hogy számítson. De mégis számít, mert úgy oldották meg a kis szemétlennek. Bár nem tudom, ezek a szerverparkok hogy működnek, mert lehet, hogy akkor az van, hogy a valve tehát a steam játékok azok ilyen Steam közeli szerverparkokon futnak, és akkor azoknak valami külön csomagkezelő, akármi valami. Tehát hát biztos van valami, mert különböztetős dolog. Nagyon-nagyon nem, nem kéne lennie. Sőt, hát végül is, ha belegondolsz, nem is ugyanaz a két játék mert például ott van a Windows Store-ban a Quantum Break, ami a DirectX 12-t, vagy mi a szart használja, és például a Steam-es azért futott mindenkinek jobban, amikor megjelent, mert az DirectX 11-es, mert a 12-es az Windows Store, illetve Windows 10 exkluzív. Tehát, hogyha ami megjelenik Steam-en, az, az idézőjelesen egy más játék. Ebből így. a szempontból. Jó, Tehát, hogy például az az a az Ja, hát igen, igen. Viszont én most így elképzelem ezt, hogy ez egy bejelentett a Microsoft, hogy hé, azért mi is itt vagyunk, meg minden, akkor lehetne ilyen crossplay, és akkor a valve ezt olvasták, és szerintem magasról szarnak az egészre. Tehát, hogy ők fizetni azért nem fognak a Microsoftnak, hogy engedélyezze. A Microsoft meg ezt szerintem csak belengedte, hogy lehet, hogy tényleg az van mögött, amit te mondtál, hogy meg akarják szüntetni, csak nem akarnak kurva hülyének tűnni, ezért inkább így egy kicsit puhatóznak, hát hogy, hogy gáz, mi lesz. Aztán... Szerintem próbálnak hárítani. Szerintem sok, sok ember panaszkodik rá, és akkor itt mondják, hogy ők nyitottak erre, Igen. T -t -t -t -t, tökre nyitottak, de nem csináljuk meg. <gül> de akkor nem értem, miRől beszélünk. Szerintem egyébként akkora anyagi, meg, meg céges probléma ebből nem lehet, mert ha megnézed, ott van a Rocket League, ami konkrétan megcsinálta azt, hogy PC, PlayStation, Xbox szabadon játszhat együtt. Tehát, hogy... Igen. És az egy indie játék. Tehát nem az van, hogy valami triplás, izé, sok milliárdos költségvetésű cucc, hanem egy indi játékkal meg lehetett ezt csinálni. Szóval nem e például, ha jól problémát. emlékszem, ott is a Microsoft volt az utolsó, aki fejet hajtott. Tehát először a PS4-esek és a PC-esek tudtak együtt játszani, és az Xbox-osok csak később jöttek. Tehát, hogy ott is a Microsoft húzta a fülét erről az egészről. Meg amúgy pénzügyileg ebből a szempontból lehet, hogy nincs nagy különbség, viszont olyamból igen, hogy a Microsoft szerintem azt látja, hogyha van egy játék Steam-en és a Windows store akkor a Steamen százszor többen veszik, mint a Windows torban. ban Ráadásul szerintem PC-n az exkluzívjaikat sem veszik annyira a Windows Store-ból, mint kivévetelen a Forzát. A Forzán kívül én nem tudom elképzelni, hogy a Windows torban van olyan cím, aminek akkora eladási számai vannak, hogy megérje nekik nem visszatartani. Tehát nem is értem, mit művelnek ezek. Pedig ugye ez a microsoft itt van, ez a Play ami program, amin aminek a keretén. de hogy tudok beszélni. Tehát, hogy aminek a segítségével, <gül> segítségével az van, segítségével. hogy megveszed, megveszed azt a rohadt játékot valahol, és akkor játszhatsz PC-n is, meg Xbox-on is. ez sem mindenhol működik. Címmel. Hát mert nem hogy mindegyik a, játéknál. Mert még. hogyha a PC-set veszed meg, akkor nem kapsz Xboxos kulcsot, legalábbis általában nem nem szoktak adni. Ő, ő, ő. Tehát például a Forzához nem kapsz Xbox-os kulcsot, pedig a PC-s az annyiba kerül, mint az Xbox-os játék. Na várjál, ezt nem, ezt nem úgy van, hogy megveszed a... Tehát ez ilyen akkonthoz kötött. Tehát, uh -huh. hogy a, a Windows akkontoddal tudsz kulcsot belépni kulcsot a... Igen? Lehet, vagy lehet, fassam. hogy hozzárendeli. Lehet, hogy hozzárendeli, hogy ne tud véletlenül. Ja, igen, hozzárendeli, nem Szerintem két kulcsot ad, mert akkor el tudnád adni a konzolost, és pont igen, ezért van, hogy ne tudnál adni. Viszont nem minden játéknál kapod meg. Tehát, ha megveszed a konzolos forzát, akkor játszhatsz PC-n, de ha PC-set veszed meg, akkor nem játszhatsz Xboxon. És biztos, két... hogy így van, mert ez egy nagy fasság. Ugye hát ez Így volt, és emlékszem ezen nagyon sokan uh -huh. rinyáltak is, hogy mi ez basszus, hogy nem Há, igaz, így hogy azon. ezt így, így lehet csak megoldani. Lehet, hogy már azóta változtattak, de az Szerintem elején volt ilyen, emlékszem. Az elején volt ilyen. Hogy lehet, hogy a dead Ez egy akkora fasság, amit a Microsoft csinálhat meg. Tehát most én behozom a a Play áruházba, hogy hívják ezt a szart. <gül> Tehát behozom, behozom az áruházba a Forzát, akkor egy konkrétan kérj, hogy uh, Xbox Play Anywhere. Akkor, akkor ezek szerint hát már működik, megveszel... de régebben például de nem volt izé. Azért 30 ezer forint a nem tudom, Forza Motorsport 7 Ultimate Edition, hát 30 ezer forintért, ezek legyen már egy Play Anywhere rajta. Jó, hát az még meg sem Érdeleg. jelent, az azért annyi. Hát nem, de... Viszont például a, a Forza Horizon 3, az lehet, hogy még nem ilyen. Hogyha arra rákeresel, ott nem tudom, hogy de az, az kiírja. Az. Szintén ultiméter is rön. Ott is itt problémák. van, hogy playenivel. Akkor már oda tették le. Régebben én emlékeztem, hogy valaki nem kapott. Vagy nekem így rémlik, hogy nem uh -huh. adtak neki. Igen, hát de ez is 30 ezer forint, úgyhogy. már az ultiméter is Hát a 30 ezer, ez kicsit olyan, hogy hogy megveszed a PC-st is, meg az Xbox-osat is. Tehát, hogy, tessék, Tök jó az a play de hogy ilyen nyér. Köszönöm át. És hogy pont most jutott ugyanez eszembe ez a, a Microsoft-nál, mennyi lehet az eladás, mert most jelentették be, hogy a Dead Rising 4 jön PS4-re is. És hogy, hogy egy olyan játék, ami amúgy Xbox exkluzív volt, egy olyan fejlesztőtől, aki csak Xbox-ra csinált, utána kijött PC-n a Windows store aztán kijött steam most meg kijött PS4-re is, hogyha ki fog jönni. Nekem ez kicsit fura. Lehet, ja, hogy nem. Hát el nem... egy olyan konzolon is, ami sikeresebb? Igen, igen. Lehet, hogy ott veszik is majd. Igen, meg hát az exkluzív vagy szerintem úgy szoktak működni, hogy hogy ott azért a, az adott platform azért be, bevásárolja magát. Tehát, hogy adatol egy kis pénzt a fejlesztőknek, hogy figyelj, srácok. Vagy belső stúdiót csinálja. Hát azért. igen, igen. Még a Microsoftnak nem tudom, hogy vannak-e most belső stúdiói. Például mondjuk, mondjuk ilyen leszíti. volt a be amiben ugye a PS4 vásárolta be magát. Aha. Meg hát ugye a belsősök persze. Hát, ugye, hát a Microsoftnak csak a Forza, nem? A törten. az az, ami belsős. Meg talán a GearSoft Fort, azt nem tudom, ki csinálta, most talán az Epic, vagy mi a szar? Nem Epic, lehet, hogy hülyeséget mondtam. Régen az epiknek a logója volt ott, de most már nem. Tudom, tudom. valamiért nekem is az lennék, hogy Epic, de. Most már nem vagyok ebben biztos. Meg hát ugye a Dead Rising az is végül, végül Xbox-exkluzív volt, mindig a, a konzol megjelenése jött, ugye? a Dead Rising játékok korábban. Mennyire rohadtul nem informatív ez a Windows? Meg az van a... az a Rare, azok, azok ilyen ugra-bugra csináltak mindig azt hiszem. Annak volt valami klasszik kiadása a Xbox-ra. Úgyhogy azért van ott, van ott belsős, csak, hát annyira nem élnek vele, vagy nem tudom. Hát igen. Ahogy a VR-ral se nagyon. Ahogy a VR-ral nagyon. És amúgy megbeszéltük ezt a műsor előtt, hogy Ugye felvétel előtt, hogy mi erről meg is feledkeztünk, hogy ez egyáltalán létezik. Totál. Tehát, hogy így, hogy így a Windows Mixer Reality, vagy Mix Reality, vagy mi Mix Reality. Kélek? igen. Ez az olcsó Microsoft VR headset, ami így, ha most tényleg ez van, ezt lehet kapni, vagy majd csak lehet kapni. Elvileg olcsóbb lesz, mint az Oculus akciós verziója. De hogy Ebben a cikkben, ami is itt be van, itt linkelve. Konkrétan az van, hogy nem kell hozzá, nem kell hozzá ilyen szenzor, ami a Vive-hoz is kell, meg a, az oculus is. Ami kérdés, hogy hogy fogják megoldani, de ők tudják. Igen, tehát itt most konkrétan akkor az az, hogy a webkamera fogja a szenzor helyett csinálni a dolgokat. dolgokat. És mi van, hogyha a headsetben van benne a, a szenzor? Tehát, hogy valami külső szenzor akkor is kell, hogy felmérje, hogy De hol valahol, Igen, tehát, tehát, tehát valamihez viszonyítani kell, most, akkor lehet, hogy azt fogja csinálni, hogy a headset szkenne így a környéket, és akkor az alapján fogja. Ez egy kis érdekes megoldás, nem tudom, tehát így ezt ki kéne próbálni, egy ilyen működés közben. Hát, a... hogy egyáltalán ki tudjuk, mert a HoloLens-t is bejelentették, aztán... Hát a HoloLens az még nagyon készül stádiumban van. Na és ugye Igen. konkrétan ez a Microsoftos VR headset, hogy most hát ez is Steam-re, meg mindenhol elérhető lesz majd PC-n, meg ilyesmi. Próbálják eladni a dolgot. Amúgy, amúgy az, hogy egy olcsóbb headset jönnek, az nem is hülyeség. Főleg most. Ráadásul Igen. akkor, hogyha tudna mondjuk olyan felbontást, mint azok. Mert Igen. ugye erről még szinte semmit nem tudunk, hogy ez konkrétan milyen értékekkel rendelkezik. Mert, de mondjuk még, hogyha egy PSVR szintet is hozna, szerintem az is jó tenne a piacnak. Teljesen. Mert most egy ilyen... Igen. Egy ilyen játékosnak bőven elég az is, hogy most kipróbálja a VR élményt, és hogyha meg később valami komolyabbat akar, akkor meg majd becseréli egy, egy drágábbra, vagy valamire, ami, ami tényleg komolyabb cuccos. figyelj, ha ez is hozza a szintet, akkor fel tudja. Most én nézegettem a képet, hogy tényleg van rajta ilyen valami szenzor a headseten, de hogy magának a headsetnek is be kell valahogy magát pozícionálni, tehát nem csak a headsethez a kontrollert. Úgyhogy valami támpont kell a headseten kívül is. Nem tudom, hogy ezt hogy oldják szerintem. meg. Hát, Még lehet, hogy ők sem tudják. Majd kiderül. De az jó, hogy olcsó lesz. Tehát Igen. az alapára az elvileg 300 dollár lesz. <kül> És ugye most az Oculusnak volt ez a 400 dolláros akciós csomagja. Igen. Amivel én is beúrottam persze, mire, mire került hozzánk már kicsit több lett. De ez van sajnos. Mondjuk, mire ez is idekerül Magyarországra szerintem. Hát ebből is lesz egy kicsit ebből drágám, is jó, jó drágább szerintem. lesz. Úgyhogy meglátjuk a Májházot, mit, mit fog ezzel majd villantani. Hát igen, most egy fél évig megint nem beszélünk róla, megint elfelejtjük aztán majd meglepődünk, hogy jé, hát ez már megjelent. Én azt mondom, hogy az olcsósítás ez, tehát hogy ennyire lesz az alapára, ez lehet, hogy emiatt népszerű lesz. Csak nem hát... úgy járjon, mint a HTC a Vive-val, ez a következő hír, itt a <tos> hír. hogy a HTC el akarja adni a, a VR üzletágát, ami tök érdekes. Most elvileg a VR az ugye annyira nem, nem sikertelen, szerintem. Hát, szerintem annyit nem adtak el, hogy sikeres legyen. Igen, tehát a htc gondolom akkor anyagi problémái lehetnek, hogyha van a hogy jól a pénzt akar csinálni. Mert most a telefoniparban vannak érdekeltségei, nem is tudom, miket gyárt még a HTC. Miket gyárt még? Most is keresek. De ez telefon, mobiltelefon gyárt. Igen, de hogy mostanában nem láttál olyan HTC-telefont, amire azt mondod, hogy na, igen, ez, ezt nekem hát mondjuk, mondjuk a telefonokat annyira nem is szoktam követni, úgyhogy fogal, nincs, hogy mostanában mit csinál. Megnézem, mit csinálnak. Hát telefon pedig. <gül> Nagyon na, megaváj volt. Hát akkor... És akkor cső. Ja, mondjuk szerintem hát én... ők nem gondolták át, amikor beleugrottak ebbe, hogy ez milyen kurva drága, és hogy mivel rohad drága, ezért a játékok ára is drága, mivel azok drágák, ezért nem veszik meg az emberek, és, és ez így egy kicsit nehézkes. Hiába tud mindenféle hülyeséget. Hát most Te... egyébként volt ott a vibe-nál is. Egy kevés. Itt is egy ilyen 200 dollár talán. Hát jó, de mennyi az előállítási a költsége. A Hát az meg a másik. Meg ezt lehet, hogy az elején kellett volna nagyon eladni, de hát ugye akkor meg senki nem mert beleugrani, mert például az Okruszból is volt, nem tudom, három-négyféle verzió, amit kiadtak, és akik megvették a korai verziókat, mindig mondták, hogy ja, hát az amúgy egy összetágolt szert. Az más kérdés, de most egy laikusnak, most azt nem tudom megmondani, nem a nem legyen lezni, dev hogy, hogy def kit. <gül> de Tehát egy laikus azt mondja, hát hogy. A karásom is megvenni ne Tehát az hogy bemértés, és akkor azt mondod, Tesco, vagy kérek egy def jó, persze, nem, ez az nem azért... olyan, hogy nyúsz a polcon, és akkor a definként kettő összeték. De én megvettem az t Jaj, hát az nem tudom. <gül> Tehát a hol árulták, hogy se hivatalosan Jó, Jó, mindegy, mindig vannak ilyenek nekem volt olyan ismerősem, aki ö, úgy oldotta meg valamelyik játékot, már nem emlékszem, hogy a demót krekkelte, és aztán elkezdett vele játszani, és körülbelül két-három pályáig működött, de mivel a demóban nem volt benne a többi textúra, minden szétesett a játék, és tudom mondta, hogy ez egy kalapszor. Tehát hogy. Vannak Aha. ilyenek. Hát, vannak ilyenek. Igen, vannak ilyenek, akik mellé nyúlnak a polcon, úgyhogy ki van írva. Aha. Hát igen, aki a demót meg kell jött. Hát igen. Lehet, ő csinál az érdekes dolgokat, az téged. Minek letölteni a 60 gigát érted? Tehát, letöltöd ja, a két gigás demót, megkerekkeled, aztán ott működik? van a játék, hát Egy kész. Hát, istenem, sok amatőr hülye gyerek. Az. Az. <laughs> Persze, De meg manapság e... meg játékot is vesznek, udorító. De ez a HTC ötöt ennyire mellé nyúlni ezzel a. Hát az a, a legdrágább az a legdrágább VR headset, nem? Igen, hát a Vive az a legdrágább. Hát akkor szólsz. lehet, hogy ezért. Bár hiába ez a legmodernem, meg tényleg ezt tudja a legtöbbet, hogyha kurva drág, akkor senki nem érdekel. Hát én mondjuk a Vive-ot azt kevés ideig próbáltam ki a pléta, De ugyan nagyon nagyon-nagyon számottevő különbség nem volt e között, meg az a kurusz között. Lehet, és... hogy a... ja, Igen, mondjad. Az oculus az volt a legnagyobb problémája, amikor, amikor kijött, hogy nem volt hozzá az a touch controller. Uh -huh. Viszont utána szerintem olyan jól összerakták, hogy szerintem sokkalabb lett, mint a Steam-nek a controller. Uh -huh. Úgyhogy így felzárkózott kicsit, úgymond. Szerintem az emberek is változtak. Tehát, hogyha most belegondolsz, hogy például csak a moziknál most felhozom példának a régi 3 d meg a mostani 3 d érezni a kettő között a különbséget, hogy hiába csinálták meg a mostanit jobban, azért úgy vannak az emberek, hogy a 3D kell a francnak, hogy most már talán kevesebb ember ugrik bele a bizonytalanba hirtelen. Mm. Főleg, hogyha valami ennyibe kerül. Mert azért ez nem olyan, hogy mondjuk veszel egy tévét 40 ezerért, és hogyha nem működik, akkor hát akkor ez van, akkor 40 ér vettél egy tévét. Én, nem, ér. itt súlyos százezerekről hát, van szó. Úgyhogy... Igen, meg, meg itt van olyan a, a... Ezeknek a VR headsetek esetén, hogy szerintem nagyon sok ember van, aki még nem is tudja, hogy mire számíthat, ha vesz egy ilyet. Igen, meg ugye rengeteg Te... olyat hallani, hogy hánynak, hogy nem jó, igen. felkavarodik. Hát így nem fogsz igen, venni. Rosszul, rosszul leszel igen. tőle. Hát így nem fogsz venni olyan cuccot, amit ő lehet, hogy rosszul vagy, és nem tudod kipróbálni, mert nem mindenki jut el olyan helyekre, ahol ki lehet próbálni. Igen. igen. havarom mondta, hogy ő, hogy hát nem, nem számít túl egy bizduronásra ettől hát a VR-szcuztal. Támad, aki a gyerek próbált ki, nézd meg. És hát ő így azt mondta, hogy ő nem, nem ilyenre számított, tehát, hogy valami sokkal egyszerűbbre, tehát, hogy így tényleg nagyon átveri az ember agyát ez a, az egész 3D-s tehát, hogy így, így látod, hogy ott van előtted. Meg hát amúgy... Pixelesed, de azért úgy... Na. Meg minek vennél több százezer ériet, amikor vehetsz Google Karton, dobozt pár száz vagy ezer forint az interneten, és azt összehajtogatod, beleteszed a telefonodat, és onna ja. a VR -hetszed. tehát, hogy... Hát igen, mondjuk az egy nagyon jó arra, hogy kipróbáld ezt az egész dolgot, ha van egy drága telefonod. Igen. Tehát ha neked ez bejön, hogy hatogattál kartonba, és csak látod a telefonon a 3D-ba a dolgokat, csak akkor lépni egy szintet, akkor jön ez a... Hát elég sok szinten az szerintem. Az Oculus meg, meg Még nem tudom, én olyat próbáltam. Én, én nekem van egy most. ilyen karácsonyra szereztünk, ilyen, ilyen mobilt be kell dugni, és akkor letöltesz oh. ilyen VR dolgokat, és akkor nézegeted. Ami amúgy több jó pofa, meg tényleg folyamatosan érzékeli, oda nézel, ahova nézel, ilyen hullámvasutás, meg van ilyen, hogy úszol a tengerbe. Csak ugye az a baj, hogy itt úgy van megcsinálva a lencse, hogy konkrétan látod végig a szélét. Tehát látod, hogy olyan, mintha egy kulcsukon néznél át. Uh -huh. És gondolom a abba a normális VR headset-bot nincs ilyen, tehát ott a vászon felüleli a szemedet, és olyan, hát... mint ha tényleg ott lennél. Igen, de mondjuk, ott is azért vannak szélei, de mondjuk olyan, mintha egy búvárszemüveget felvennél. Na, itt ez meg olyan, mint hogyha mondjuk egy ilyen, hát nem is tudom, mint hogy egy ilyen ilyen távcsőbe néznél, Aha. csak hát ami az nem az nagy fél id, fél. hanem így lefogja a Aha. Kicsit olyan. Hm, érdekes. Nem hogy biztos ki, fogom, ki akarom próbálni, a, hogy mekkora különbség van, biztos hatalmas. Tehát, most hogy... már egyre több helyen ki lehet próbálni egyébként ezeket a viánciceket. Igen, most már konkrétan már plázákban, meg ilyen uh -huh. helyeken, ami valami tökre meglepő. Ja, hát valahogy el kell adni, basszus. Ja, ők is rájöttek, hogy ez nem lesz jó. Hát majd akkor, akkor fog ez fellendülni, amikor tényleg olyan játékok jönnek ki rá, amire az ember azt mondja, hogy hú, na, ezért, ezért kéne venni egyet. Igen. Most ha megnézed, nem sok ilyen játék van. Hát, csak egy pár, és az is kifullad egy idő után. Hát, az, tényleg, az összes többi ez a részú, ter, meg az ilyen kihozza Betesd de ki. hozzá ezeket a játékait, hogy mit tudom én, Skyrim, meg, meg Fallout 4, mert a Fallout 4 az már biztos, hogy jön. Igen. Meg a akkor, Doom, ugye? Bár mondjuk az igen. ilyen teleportálós nem teljesen Doom lesz. Bár ezt pont múltkor nézegettük, hogy ez ugye Vive exkluzív lesz elvileg. Igen. Bár elég sok Vive játék simán elműködik a kulussal is, csak... Hát trükközni kell. Vagy néha trükközni se. Ja, vagy igen. Nem hát, tudom, hogy hogy működnek ezek. Én azért örülnék neki, hogyha a Fallout 4 nem azt mondanák, hogy ne ez akkor de belégetnek valamit a kódba, hogyha ha od van, akkor szevasz. Mert mondjuk a a Team Fortress 2-t, azt próbáltam oculus és ott azért tehát ott van benne VR támogatás, csak hogyha Oculus-szal próbálod meg, akkor az nem működik. Hm. Érdekes módon, tehát ha ilyet tesznek a Fallout 4 akkor először is kapják be. Hát, hogyha van pénzeli <gül> akkor lehet, hogy Másodszor is. is. Végülis a Fallout, azért mondulható, az biztos csinálnak majd hozzá valami. Bármilyen szerintem a azt talent talán hülye lenne, hogyha saját magával csesznek neki, mert pont ők, ő neki érdekük, hogy mindenhova megjelenjen, hogy minél többen megvegyék. Yeah, yeah. Bárki tudja, hogy mennyit tudna fizetni nekik a Valve. Mert yeah. mondjuk lenne miből. Yeah, Bevásárolják iti. magukat. Hogyha mondjuk ideiglenesen is lehet, hogy az lesz, hogy egy évig lehet. csak ott lesz, és utána feloldják ezt a kódot egy patch és onnantól kezdve megműködik aztán kész. Jó lenne, jó lenne. Most vannak ilyen korai hozzáféréses játékok, amik először úgy indulnak, hogy akkor csak Vive control működik normálisan, vagy Vive headsettel, és akkor megcsinálják hozzá az Oculus sportot és akkor azzal is teljesen jó. Csak lehet, hogy idő. Úgyhogy, ilyen, lehet, Bár hogy mondjuk egy-két hónapot megér, szerintem, Csak kibírja az, az ember. Nem is az áram, mert amúgy meg rohadt drágák ezek. Mondjuk erre kíváncsi leszek tényleg, hogy a Fallout 4-hűját mennyiért fogják árulni. Hát 60 eurót mondtak. Igen? Aha, mint egy, mint egy teljes játék, mostani teljes Igen. játék. Hát ahhoz képest az jó ár. Vagy 60 fallout, dollárna. A Fallout 4, az, <coughs> abban azért van tartalom. Tehát Igen. most árulnak csomó olyan játékot 20-30-40 eurók ért, amiben konkrétan így egy óra és ennyi. Igen. Meg arra vagyok kíváncsi, hogy például ide majd a Game of the Year-es szezonpasszos dolog jönne például. Az nem vagyunk. Mennyit kérdezik. mondtam a például? Na mindegy. <laughs> Tehát, hogy, vagy a DLC-ket külön eladják majd mondjuk 20-30 euró darabját. Ja, nekem, nekem úgy azt tetszene, hogyha úgy csinálnák meg ezt a verziót, hogy lehessen játszani hetszet nélkül is, és akkor tudsz váltogatni. Bár azt mondjuk, hát azt nehezen hiszem, hogy akkor, hát akkor akkor az, akkor a játékba raknák bele alapból a VR t Igen, támogatást. igen. Meg hát akkor megveszed a játékot, amiben nincs olyan VR támogatás. És miért? Két, lehet, hogy az alap VR, vagy az alap VR nélküli játék is kap majd egy modot, és akkor onnantól hát. kezdve működhet. Mert lehet, hogy valaki átmásol egy-két kódot. Nem tudom. Hát mondjuk, hogy az... ja, a hackerek biztos meg tudják. Meg főleg meg. a Bethesda játékok... Ez nem lesz baut... hivatalos. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Tehát mondjuk, főleg a Bethesda játékok mindig híresek voltak arról, hogy rohadt könnyű őket moddolni. Tehát, hogy szinte akárki letölt egy szerkesztőt, és belenyúlhat akármibe. Tehát én régen így kezdtem el magyarosítani a Morrowindet, hogy Fingom nem volt az egészről, csak letöltöttem egy... Egy ilyen szerkesztőt és mindent át lehetett állítani. Mondjuk most, hogy jöttek ugye ezek a fizetős modok lehet, hogy megcsinálják azt, hogy akkor ők akarják ezeket a modokat irányítani, és akkor ők nem engednek át ilyet, és eleve nem fog nem működni a. Hát a, de a Steam versokra fölkerülhet attól még, hogy ők nem engedik ingyenesen. Tehát ők de. nem törölhetik le azokat a modokat. Max a annyit cítő. mondanak, hogy oké, fölkerült ez a mód akkor kérünk érte a 60 eurót. Tehát maximum ezt tudom elképzelni. Jó, hát ezt meg hogy jönnek ezek a játékok. Től ancélszek le, hogy ezt hogy hudják meg. Így van. És addigra a HTC meg eladja a wired Hát, hogy ki fogja Ez a... nagyon durva, azt mondaná, a, azt mondaná a, a, a, a Facebook, hogy akkor srácok megvennék ezt is. Ja, azt hittem, az így izé mondod a microsoft és akkor na, készen Tehát. van a VR headset. Ja, tényleg, igen. Ja, vesz, átvesz ragasztva rajta, tudod, és a címke a Wired, áthúzva, ja és akkor Microsoft és Mixed Reality. És működik steam ez az. Hozzá se nyúlnak. úgy ja, adják ki, hogy van. De akkor viccesen tényleg a facebook azt mondaná, hogy nézd, már most olcsó, olcsó a vibe. Megvesszik már azt is. <gül> <gül> Hú, az röhögnék egy nagyon... Amúgyik nem lenne jó a userek felé, mert ugye ha van némi verseny, az, az a jó a felhasználóknak. Mert ha a piac monopoli megy, akkor abból a abból a, a vásárlók nagyon szarul járnak, mert akkor azt csinálhat a, a piac, amit akar. Annyiért adja, amennyiért akarja, mert nem mondhatod azt, hogy a kujok, meg a a másik, az nem veszed meg, mert ezt meg, mert csak ez van. Ami <gül> pont ezért lennének jók az exkluzívok, mert az is ilyen versenyhelyzetet teremt, hogy a... valami csak ide érhető el, valami meg csak oda. Igen, igen, igen. Hát egy kicsit édesített. Ugye, ami egy kicsit rossz is, de így lehet, hogy hosszabb távon tényleg mindenkinek az érné meg jobban. Na jó van. Szerintem kiviároztuk magunkat. Bőven. Hogy menjünk humblezni, mert már megint, a, a, a, Istenem, komolyan mondom, utálom no. ezt a humble Már kezdem utálni, mert mindig van valami, ami ilyen... A... Én, amit írja ebből, én az egy dollárost vettem meg, és boldog vagyok vele. Én a, M tovább. Én a közepest, és én is boldog vagyok. Úgyhogy igen, mert... A Vermintide az neked is meg volt korábban, nem? Én föltettem a Steam Gifts-re, aztán nyertem vele pontot. De amúgy é, ezek igaz. a DLC-k nem voltak meg, meg, például a Verdun az érdekelt. A szamorosznak annak idején az első részét kiátszottam, az ilyen ingyenes játék volt, az például tökre tetszett. Ilyen kis kalandjáték. Na, két órán, órán belül érkezik hozzá. Igen, két nap, két órán igen. belül érkezik hozzá. Mondjuk főleg Egy ezért van. vettem, meg, mert amúgy egész olcsó volt, mert amikor én vettem, akkor az még 3,8. 80 euró volt. Most Aha, meg már 4,5 gondot, amennyi bőven megér. Meg a Verdun az tényleg az tök érdekes, úgyis most mindenki első világháború lázban él. <gül> még azt nem mondom, hogy a grafikája olyan, mint a Battlefield 1-nek, azért, de egész jó hangulata van. Ez nekem korábban meg lett valahol na, ilyen nagyon olcsó. Ez már régebben is volt, sokszor akcióban, meg ilyen különböző bandülökben, a jól rémlik. És én így, még akkor, amikor ilyen korai hozzáférés volt, hát, talán még most is abban van. Csak ilyen ne, nagyon, nagyon korai hozzáférés. Már megjelent szerintem. Akkor jó. Amikor én kipróbáltam, akkor még elég fos Kicsit furú a fejlődési rendszer, meg az egész. Tehát ez a hogy pontokat kapsz, és akkor el tudod osztani, de csak azoknak a szakaszoknak, amikbe éppen belépsz, és különböző szakaszok vannak, és azoknak nyitott ki. Először olyan furcsa. Meg az egész menürendszer, hogy kiválasztod, hogy hol akarsz játszani, meg hova akarsz becsatlakozni, az is furcsa. Uh -huh. De amúgy megszokható. És maga a valami jó az... meg jól működik benne? Aha, igen. igen most kicsit, kicsit olyan, mint a Red Orchestra, csak. Meg... olyan, olyan fakados. Hát nekem, nekem a Red Orchestra 2 az sokkal jobb játéknak tűnt alapból, mint a Verden. Pedig hát, azért született ki a Verden. Viszont, viszont ez megengedőbb. Tehát ugye ez annyira nem nagyon realisztikus, mint a Red Orchestra. Jó, ez is, csak itt. itt... Itt nem tudom, itt, itt valahogyan könnyebb életben maradni, megölni, mint a másikban. Nekem, hmm. nekem úgy tud, De mondjuk, hogyha itt is valaki fejbe lősz, vagy melkason, vagy ilyesmi, az meghalt, hogy ez nincs ilyen HP nagyon. Meg például nagyon tetszik, hogy csak úgy tudsz másoknak parancsot adni, hogyha közelben van egy olyan ember, akinek van rádiója, és akkor tudsz kommandokat, mert hogyha nincs a közeledben, akkor nem. Ez például tökre tetszik. Jó, ki van találva. Na mindegy. Szóval ez volt a ez van most az új hetiben, amúgy szerintem egész jó pofa játékok vannak benne, és akkor közben már letelt a montli is. De még beszélni A Human Force et ki kipróbáltad? már én azért vettem, mert ez egy dolg. Igen, igen. Játszottam vele. Mert mondom, te szórakoztató tűnik. Amikor kiszettem a kártyákat belőle, akkor elindítottam, ugye, és akkor játszottam vele. Hát egy-két pallót nehéz mozgatni, meg ilyenek, de amúgy tök jó pofának tűnik. Meg ez a Flame in the Flood, ez is egész. Érdekes. Hát az nekem annyira nem tetszett. Mondjuk én elve ezeket hát a túlélős dolgokat annyira nem csipázom. Hát meg a képi világ annak a hangulat azért. Mondjuk az jól néz ki, meg a menürendszer, meg az egész, ahogy, ahogy így megcsinálták, az egész jó Én nézegettem, hogy itt ez az American Truck szimulátor, ez, ez van 10 dollárért. És így tintottam néztem. Nincs VR támogatás? Még zártam egyből. <laughs> <laughs> ja, vagy Na hogy én ezen gondolkodtam, csak mivel ehhez is majd 50 millió DLC fog kijönni, azért inkább nem vettem Jaj, ne mert én a Eurotrackot is szeretem, az is jó pofa. Na, azt ki kéne próbálnom vr mert azt nagyon dicsérik a, Igen. Igen. Csak úgy voltam vele, hogy ez 8,39 euró, így mindennel együtt, a közepes az meg 3,8 volt akkor, és hát annyira nem érdekel, úgyhogy inkább kihagytam a francba. Na, ja, akkor menjünk tovább. Na, akkor ugye közben a is letelt. Montlidra. És hát, am, amit terveztem, hogy majd olyan sok dollár lesz, mert 200 fölött volt mostanában, hát az nem jött be, mert a végső csomag a 126 dollárnyi lett a Killing Floor 2-es, viszont egész jó játékok lettek benne. Uh -huh. Azt néztem én is, hogy tehát égen, Igen, tehát ez a Banner Saga 2, nekem ez nagyon tetszett az 1-is, meg a 2-is. Ilyen, ilyen RPG és körökre osztott harcos, most azt bánom, hogy nincs meg az első rész, és ezért ennek nem fog neki állni, amíg nem lett meg az első, mert azért csak jobb összekötni. Akkor hát nagy nehezen meg lett a Worms VMD is, amit te már nem tudom hányszor mondtad, <gül> Ú, hogy szerezzem meg. Mert már nagyon örültem, hogy. Igen, és akkor most csak meglett így is. Ez egy jó játék. Igen, szeretem Verms? Verms én szeretem a worms Én szeretem a Worms. még annyira nem játszottam vele, úgy egész jó pofa. Így, amit néztem róla a teszteket, meg ilyeneket. Meg ami még innen érdekel engem, ez a StoryZántól. Múltkor néztem egy streamet, és ott játszották, és ez ilyen uh -huh. tök érdekes, ilyen elgondolkodtató, ilyen, ilyen ledönti a negyedik falat. Kicsit olyan, mint a Stanley Parable, csak, csak nem ilyen kalanszerű, hanem inkább ilyen horroros és egy történetet és Négy különböző történet, és azt hiszed, hogy az teljesen különböző mindegyik közben, meg a végén kiderül, hogy Roa nem, tehát ez ilyen tökéletes. Kicsit ilyen sétáló szimulátor jelölő. Kicsit hiszen. olyan, igen, igen, kicsit olyan. De amúgy egész jónak tűnik, tehát én amit láttam, hogy a streamből nem néztem végig, mert pont azért mert tetszett, mert ami játék nekem tetszik azt nem szoktam nézegetni, hogy nehogy lelődjenek valami point. Aha. de egész jó pofának tűnik. A többi az meg ilyen semmi extra. Igen, én is néztem, hogy ennek sincs VR támogatása, pedig az ilyen... Ez adná magát. Álsz és matatsz körbe, meg nézelődsz, ezek nagyon jól működnek. Igen, igen, ez adná magát. Teljesen meg a Killing Floor 2 is, mert a pofádba fröccsön a fröccsen, a, be, a bél, meg a, meg a mindenféle. A bocsánat a az... CR-verziót. Ja, tényleg, ja, tényleg, jó, jó. Az, az, de az teljesen más. Az az, az külön, igen. Kerékpár, igen. nem ilyen, az lesz az Meg azt külön is fogják adni, azt hiszem. Bár igen. lehet, hogy lehet megvan kapni. a kettő, annak ingyen, vagy valami ilyesmit nem láttak. Nem, nem tudom, azonnal azt azt szedtad a múltkor is, de olyan. De ez ilyen ezek nem csináltak, de jó hangzik. Tehát, egy marketing szakember az egyik ilyen cégnél és akkor Csődbe is megy két hónap alatt, hát de mindenki biztos, már De boldogok lesznek minden. az emberek, akik megvették a játékaikot. Így van. Na és az új csomagban pedig a Rise of the Tomb Raider van benn. Ami, mondjuk nekem az első része az nagyon tetszett, ez az új Tomb Raider, ezt nagyon jól megcsinálták. Én még azt se játszottam a végig. Ú, pedig az egy nagyon jó játék, amúgy. Nem tudom, egy kicsit komoly lehet, hogy a, az oda vetődött gyenge kislány lemészáról egy egész szigetnyi embert, akik Ákával kellnek kelnek, fekszenek. De, de most így... komoly, neked ez komoly talán, és a régebbi Tomb raider nem voltak azok, tehát hogy jó, mondjuk kicsit de... furva az átalakulás, mert olyan hirtelen a semmiből igen. jön, de amúgy tehát jó felvezet. A Lara, az Lara Croft, az pont, ez, pont ez az, hogy ez a Lara Croft eredet történet, tehát hogy az első részben ott még ez a szegény, megszeppent lány, aki kalandot keres, a lemészáról mindenkit, így átmenet nélkül, tehát, Jó, mert a barátait megölték. Nem volt a nagy fejlődésben, meg hogy honnan? Tehát, hogy honnan lesz ilyen. Szerintem szerintem a Firefly 3-ba szarabb volt ez az átalakulásos dolog. Mert akkor itt oda mentél nyaralni. ugye. oda nyaralni, és akkor hirtelen elrabolták a testvódat, őt meg, hát akkor mit csinálnál? Nem, hazamén segítségére, segítség, nem egy felvet igen, és kibelezed az állatokat, meg ilyenek Szóval Ez kicsit, furább. Hát az is hasonló, komoly talán. Nem gondolkodtam rajta, hogy, hogy be kellene húzni, de aztán megnéztem, hogy mennyi DLC-je van, és mennyibe a season pass, és el is vette a kedvemet. Meg mondom, az egy az tetszett, de annyira például nem érdekel a második rész, hogy... Ez mennyire durva meg. már, hogy valakinek ez ilyen ennyire, ennyire negatív módon nő. Úristen, hogy fejezem be ezt a mondatot. Tehát, hogy ennyire eltántorít a vásárlástól a season pass megléte. Nem, mert én utálom a season pass-eket, tehát például a Killing Floor 2 Azért veszed őket, annyira. Hát, hogyha le van árazva meg minden, de például a Killing Floor 2-ben pont ezt tetszett, hogy ott nem volt DLC, semmi. Egy deck sem, ott minden tartalom mindjárt jön, és ez, ez tök jó ki van találva. Mert tényleg, hogyha valamit megveszel, az legyen már, ilyen, ne kelljen még utána 50 millió dolgot venni, pont ennél a Division, vagy a Division re is visszatérhetünk, meg a Destiny-re, hogy hogy kapsz egy csonkított játékot, és hogyha még fizesz legalább még egy játék árát, akkor kapod meg teljesen, ez egy fasság. Tehát aki ezt kitalálta, az oké, okay, hogy megszedi magát, de attól még dögöljön meg nyugodtan. Úgyhogy én, én nekem ez visszatartó erő. Tehát, hogy most a falut négy is megvan, de a még nem játszottam, de konkrétan 50 euróba kerül a season pass. Tehát, hogy az, az, amíg lemegy addigra, hogy én azt megvegyem, hát az 20 szokott az is akciós lenni. Hát, de még csak ilyen 25-33 az, meg, az uh -huh. meg nem akció. Tehát az akció az 75 fölött kezdődik. Én mindig ezt. Mutam. Arra azért, még várhatsz? Hát sajnos igen. De például a Dúmot is múltkor azért vettem meg, mert az összes DLC-be került. egy ja, jó húzás volt. Igen. És még, még úgy sem volt olcsó, de hogyha úgy kiszámoltam, hogy mégis most minden DLC-vel együtt 15 euró környékén volt, és a Steam pénzből fizettem, az abucsia az én pénzem ide idézőjelenesen, akkor az úgy belefér. Azt meg megdolgoztál ezt. Így van. Annyi kártyát farmoltam, hogy nem igaz? Így van. Na, úgyhogy ezen a rise egy Tomb en elgondolkodtam, de én inkább nem szavaztam rá, viszont egy az lehet, hogy behúzza. Mert írta, majd, hogyha behúzta, meg majd visszatér, meg majd minden, akkor majd kikérdezzük, hogy milyen volt. Meg hogy ja. meg hogy milyen jöttek. Játszani. Ja, ja. Amikor ő az egyet is szerette, ő azt kitolta, szerintem. Régit. Nekem is tetszett egyébként, tehát nem... Tök sok dolog, tök jó meg volt csinálni, aztán ráuntam, és így abbajtad, hát, hogy fel kéne rakni megint, befelelzni. Ne, a befelelzni. Majd az, vagy a sandbox játékoknál mindig ez van egy idő után, Bele, hogy... Hát, ha rá lelkesedek, és megveszem ezt a pakkot, mert igazából ezeknél a pakkoknál engem mindig az izgat a legjobban, hogy, mit hogy mi van benne, hozzá. Igen, igen. Mert ez az előző, amiben, amit behúztam tök véletlenül, az és benne volt az NBA, igen, az amúgy egy rohadt Tök jó, jó játékok voltak. Igen. Tehát itt volt benne az overkuk, amit magamtól sose vettem volna meg, mert nem volt annyira leárazva. Igen. És, a War és for Overlord is jó, mert igen, az meg ilyen Dungeon Keeper-ös. Keeper, igen, felújított verziója. Hát a Pillars of Eternity is jó, bár ugye azt, azt tudtuk, hogy benne lesz, mert azt mutatták hogy az NBA-t mutatták meg, meg a pilábsz. Megint van egy kosaros játék, amivel még sosem játszik. Az egy rohadt jó játék. Most azért, jó, figyelj. De... Jó, én hiszem, te. De a Vörszel mondod, a én meg a kosarossal. Szől fogom rakni, mert engem is érdekel. De Csak a Wörbszel mondod, hogy milyen jó, én meg az NBA-t mondom, hogy milyen jó. az van. jó, azon majd Az NBA is jó, majd toljuk. Az NBA én is jó, majd toljuk. Oda vágunk, azt Persze. is toljuk. tudom is toljuk. Minden, kilimfog mindent de úgy nekem mondod, hogy nekem visszatartó erő a Season Pass, amikor megnézted, hogy van-e VR támogatás, nincs, hát akkor cső. Tehát, hogy... <gül> Jó. De nem, nem azért. itt a snob? Ki itt az igazi snob? <gül> <Jó. gül> <gül> Oké, okay, okay, de én most egy kis magyarázkodnék, tehát hogy így <gül> engem konkrétan maga a kamion szimulátor annyira nem érdekel, Ja, igen, igen, csak azért. De aha. a VR, VR akkor azért már most ugye útkor meséltem, ha már Season Pass, nem tudom, mennyit meséltem útkor a a Elite Dangerous Season passról. Szerintem volt. Csak vagy mondtam? Hogy lesz állatsz a bolygókra, meg ilyenek, nem? Aha. Jaja, jaj, azt igen, szerintem igen, mondtad. Igen. Most azt behúztam, mert igazából tehát annyira, mert van annyit, be annyit, dob, annyit dob VR-ba az egész játékon, hogy hihetetlen. És elvileg van benne van benne bőven tartalom, tehát most így utána olvasgattam, hogy az a játékkal az a nagy probléma, hogy így megveszed a Season Pass-t, és eleve azt lehet, nem meséltem, hogy mennyire macerás a Season pass elintézni. Mert ott az már megveszi a Steam-em. Kapsz egy kódot, meg a Steam-ejéről is, hogy jó, van a Season Pass. az a játékot, ő azt mondja neked, hogy hát nincs Season Pass-ed. oké, okay. akkor mit kell csinálni? És akkor felmész fórumra, utánézze, és akkor az a lényeg, hogy a Steam-es kulcsot azt aktiválni kell a fejlesztőknek a honlapján és akkor fogja a játék tudni, hogy neked az megvan, és utána tudod azokat a dolgokat használni. És annyira nem dug semmit az órad hogy hogy mi, mi hogy működik, hogy konkrétan így kb. kell nézelődni, hogy most akkor mit tudsz csinálni, hogyha val ilyened. Tehát ez a bolygóra leszállás dolog is tök működik meg minden, csak sok mindent nem érsz vele, hogyha nincs nálad egy, uh, ilyen, egy ilyen járgány, ilyen tudsz csapatni mindenféle helyzetekben. Mert ugye erre vannak külön küldetések is, de hát ott is csak annyi van, hogy hát kell hozzá neked egy ilyen, minek hívek? srv talán? Ilyen holdjáró cucc. Amit így szépen leraksz, és akkor tök jól lehet vele furikázni. Ezt miért Amilyen így oldották ez... meg? Hát ez mekkora egy fasság. mit hát, az, hogy be kell aktiválnod a... Még ez ilyen sandbox. Szed... Ja, hogy, a, ja, hogy a a, Igen, hogy tudom. még a kódot különbe kell aktiválni. Hát ez egy, mekkora egy hülyeség. Hát, az, de ez is úgy volt korábban, tudod, hogy Steam-es verzió, az később jött, ki, és akkor, ja, meg akkor volt, biztos, ezért igen. Meg ja. volt mögötte ez a, ez a rendszer, és akkor csak annyit csináltak, hogy összekötötték a kettőt, mm -hmm. és akkor ennyi. Úgyhogy így oldották meg. Legalább működéssel lehet bírni. Ja, nagy ja, nehezen. De mindenképpen pozitívum a mai, mai világban, hogy valami elindul, amit megveszem. El. Ja, és ott mond akciós volt, meg miért támogatást mondom, akkor nézzük meg, mit, mit tud meg ugye az alapjátékkal is, és akkor sokan írták így fórumokon, hogy jó-jó az alapjáték, de hát, hogy abban annyira kevés tartalom van a Season Pass-os verzióhoz képest. És itt tényleg olyan dolgot hoztak be, hogy hihetetlen. Tehát, hogy jött, jött egy ilyen engine addélt, ami lényegében annyi, hogy vannak különböző ilyen engine ek akiknél lehet fejleszgetni tovább a, a, az űrhajódat és akkor ahhoz is kell nyersanyagokat farmolni, hogy akkor a fejlesztésnél azokat tud használni, és ott is van valami ról, hogy van esély hogy valami tök jó cuccot kapsz, de van esélyed rá, hogy valami szart, és akkor tudod meginkállni, gyűjteni nyersanyagot, hogy tudjunk Na jó, hogy már itt is farmolni kell. Itt is, ne viccel, ez a játék ez annyira űrfarmolós, hogy hihetetlen. <gül> lehet benne csinálni sok mindent, lehet benne... Izé Fejvadászkodni, és akkor elővöldözöl az űrhajókat, lehet benne kereskedni, és akkor utazgatsz ide-oda. Lehet benne futárkodni, úgymond, a pizza futárkodni, hogy ad valami küldetés, valamit, ha ezt vidd el A pontból B pontba, és akkor azt elviszed, azért kapsz pénzt. Akkor lehet benne bányászni. Ahhoz kifejezetten a felszerelés kell, tehát kell bányászlész az űrhajódra. Mm -hmm. Akkor most olvastam ennek a bányászásnak egy kicsit utána. Ugye itt vannak különféle mechanikák ebben a játékba, például a dolgokat, amik kint lebegnek az űrbe, úgy tudod összeszedni, ha te kinyitod a, a kargót, tehát a nem is tudom, hogy mondják magyarul ezt a rakteret. rakodó Rakodó térén. Igen, tehát ezt a rakteret kinyitod, és akkor úgy tudod így hát, mintha letkehálóval hálóval össze ezeket az utcokat, hogy így megjelenik a radaron egy ilyen kis izé pötty, hogy akkor oda kell beállni, és akkor így szépen így, így rá, rá, rá, ráhajtasz kábel és akkor összeszed. De hogy ez elég macerás így bányászni dolgokat, viszont lehet venni ilyen drónokat, amik azt csinálják neked, hogy így ezeket a dolgokat összeszedik, amiket te kibányázgatsz. kibányászgatsz. Nem kell összeszeregetni egyenként. Tehát ilyen dolgokat ebben benne csinálni. És hát nagyon drágák benne a utcok. Tehát vannak űrhajók, amik ilyen nagyon sok millióba kerülnek. egy küldetéssel, mit tudom én, ha jó esetben összeszed el 100 ezer kreditet, akkor már jó, vagy vannak ilyen milliárdos űrhajók, meg Meg elvileg lehet játszani a DLC-kkel így ilyen, van benne egy ilyen Multicrew rendszer, ahol egy űrhajót tudtok többen vezetni, És olyan hárman ültek tudod, és akkor a különböző ágyúkat kezelítek, vagy vannak olyan űrhajók, amiről konkrétan fel lehet szállni másik űrhajóval, és akkor te a vadászt irányítod, ami felszállt arról az űrhajóról. Szóval azért ott azért raktak bele némi tartalmat. Csak mondom, ez annyira sandbox az egész, hogy a játék semmit nem adon neked, hogy na most akkor milyen tartalom van benne. Tehát én megvettem a, a szézenpánzt, és akkor konkrétan annyi volt, hogy voltak menüpontok, amik rá lehetett kattintani. Az egyik volt ez a valami holó, holó pálya, hogy, hogy hívják. Ahol be tudta állítani, hogy ha másik űrhajóra tudod így kivetíteni a te karakteredet, az hogy néz ki. Hát nem én nagy feature, de hogy ezt lehetett a válítani, és ugye ezen kívül nem nagyon semmi más. Ja, igen, a kül küldetéseknél ott van, hogy van olyan küldetés, amihez le kell szállni a bolygóra. És akkor nyilván az DLC nélkül nem választhatod, mert hogy nem tudsz leszállni a bolygóra. De gondolom, akkor az inaktív is. Igen, igen. Hm. És úgy nagyjából ennyi. És úgy utána olvastam, miket lehet még csinálni, hát elég sok minden van. Lehet majd benne még csapatni. Hát ebbe könnyen már... eltölni egy pár ezer órát szerintem, ha és ha akkor még nem is láttad az egészet. Hát, pont így van. Ja, meg egy csomó minden tényleg úgy lehet, hogy így utána kell nézni ö, weboldalakon, hogy, hogy hogy működik. Tehát konkrétan egy dokkolást szerintem, ha valakit leültetsz ezért a játék elég, amit soha nem látott, akkor a dokkolás is elég macerás, mert az úgy működik, már ezt biztos meséltem párszor, de hát az elég körülményes, hogy oda az űrhaj vagy az űrállomáshoz először a leszállási engedélyt kérsz, oké, okay, megkapod, akkor be kell repülnöd, ki kell raknod a kis futóművet, utána szépen beállni, ahova kell, és akkor így lehet a gépet. Hmm. Úgy, vannak benne ilyen dolgok, el lehet fele hülyéskedni. Ha már Season Pass. Hát ez, ez meg is van az a lát címe, Season Pass. <gül> <gül> Ezzel szoktam Téhát. várni mindig a a Game of the Year kiadásokra. jó? Ja. akkor legalább ott van minden. Lényegében ott kapod meg a játékot azon az állam, ami eredetileg lett volna. Ami eredetileg kellett volna, hogy legyen, azzal a tartalommal, ami eredetileg kellett volna, hogy legyen. Pontosan. Na de a Humble band kivégeztük, vagy van mi Igen, valami, amit... Igen, szerintem. Szeretnénk, akkor Csodj. eltérhetünk egy játékra, ami viszont elvileg free-to-play lesz, ha megjelenik. Jelenleg zárt leledzik. Nem tudom, hogy mennyit lehet egyébként róla így mondani meg. Tehát nem tudom, mennyire van DNA alatta. Cuc. Hát ez, Elvileg ez, én láttam streameket ez még videókat. Úgyhogy szerintem, szerintem simán mehet. Ja. Ez az Amazing Eternals nevű érdekes FPS játék, mert hogy mostanában elég kevés Hero Shooter FPS játék jött ki, oh. úgy, gondolták, úgy gondolták már a fejlesztők, hogy végre csinálnak egyet, mert ilyet a világ még sosem látott. Nagyon hiányzik van róla belőlük a piacban. Baromira, baromira nincsen, csak minden saroppa ráugrik az emberre már egy, tehát így nem tudom. Viszont ez nekem nagyon tetszett a videók alapján, mert olyan, olyan érdekesnek tűnt a hangulata, meg a, a karakterek, amik így benne voltak, meg én az ilyen, ilyen, ilyen vicces shootereket, azok a csípem, Úgyhogy én be ugrottam a zárd bétába, mert kaptam egy e-mailt, hogy beugorhatok a zárd bétába. úgyhogy beugrottam. Ez egy oldalon volt kint is oda. Mindegy, mindegy, szóval. Érzem fontosnak, bejutottam. Csak te kaptál ilyen. Tök, kódot? Tökre bejutottam, meg az a pár ezer ember, aki még. Ki arra a linkre? De. persze nem számítanak, én számítok, hogy én végre játszottam vele. És hát egész, mondhatom, egész jó képet sikerült kapnom a játékról. Maga a fejlődési rendszer az egyébként, ami nekem egész, egész tetszik ami szintén a hangulatot így, így tovább viszi, mert úgy működik konkrétan, ugye, hogy hát minden játékban itt is így szerzed az XP-t és szintlépések vannak. Viszont ezt úgy csinálták meg ebbe a játékba, hogy neked van egy ilyen. Hát úgy néz, ki, mint egy társas játék. Azt karakter. meg akartam kérdezni, ezt akartam megkérdezni, mert streambe láttam, de ott pont nem mutatták, uh -huh. hogy ott a menüben van egy ilyen társas játékos. Uh -huh. hogy annak van-e valami jelentősége, vagy csak rész, de akkor ezek szerint van. Igen, igen, van. Az konkrétan a, a te szintlépéseidet mutatja. Tehát amikor te szintet lépsz, akkor előre lépsz egy mezőt. De jó, pofa. És minden mezőn van valami cucc, amit te megkapsz. Tehát ilyen kártyákat, mert ugye itt is hát kártyás rendszer van, mert hát most h talában... Az is alig volt játékunkben, kártyás rendszer tettek, úgyhogy a kreatív csapat vért magából kiböfentette, hogy itt kártyák lesznek. Úgyhogy konkrétan ez van, lépsz egy mezőt, a mező az ugye szintlépésenként van, és minden mező meg valamit kapsz. És ez profil szint lépés Vagy pedig karakter? Igen, igen. igen. A karakterek azok nem lépnek szintet. Azt nem is tudom, hogy hogy van ott. Szerintem azok nem. Úgy, úgy vettem észre. Aha, értem. Tehát itt konkrétan csak ez a társas játék van, ami igen, a igen, szintlépést igen. mutatja. És hát a karaktereket meg úgy tudod fejleszteni lényegében, hogy amikor megkapsz egy karaktert, akkor egy ilyen kapsz hozzá. Tehát az elég kis választhatod, hogy te melyiket szeretnéd megkapni. Melyik karaktert? Te végén kiderült, hogy pont a legjobb báb karaktertén így. Hát skipeltem. micsoda véletlen, mert múltkor a lóbri se a legjobb voltál végig. Úgyhogy... Hát ott igen, de mindegy. Itt, nem, itt, itt sikerült kipellem. Tehát, hogy így nem, nem azzal voltam. Ja, azt hittem, hogy pont. Vagy legalábbis azzal. nem tudom, lehet, hogy aki azzal játszott. Az meg te voltál. Jól rosszul. nyomta, mert, mert így, de mindegy. Szóval jó következtem az elején. Mert így megkapod a lódautokat és akkor azt így kiválasztod, és örülsz neki, meg minden, és a későbbiekben meg már te is csinálsz magadnak ilyen lódautot lényegében. És ez a loadoutos rész, ez úgy működik, mint a a paladinzba, hogy kártyákat pakolgatsz a tulajdonságra, vagy pedig magát a fegyvert és annak az irányzékait részen... váltogatod. Hát e, itt egy érdekesen működik. Ha jól van, hiszem, 10 kártyád van, amit be tudsz pakolni, és ezek úgy működnek, hogy ahogy játszol a játékkal, úgy kapod ezeket a kártyákat. Tehát odaadja neked, és aktiválhatod. És egy ilyen kártya lehet valami buff, hogy kapsz valami pluszt, mondjuk a cooldownok, a képességek cooldownjai gyorsabban lejárnak, vagy van olyan kártya, például egy másik fegyvert ad. Tehát azt mondod, hogy oké, okay, azt aktiválja, és akkor most van nálad egy gépfegyver. És ez végtelenség, tehát amíg játszol, vagy pedig konkrétan a mondjuk 10 másodperc múlva lejár? Hát ezeket folyamatosan nagy A fegyvereknél úgy van, hogy amíg el nem fogy a töltény, vagy meg nem halsz, tehát halálnál ezek, ezek nullázódnak. És akkor utána újra kapod a kártyákat. Tehát ez így működik kb. ilyen életciklusnál. Ja, De van, neked 10 kártya, és akkor ezeket sorba adogatja neked, ahogy játszol, és úgy tudod őket aktiválgatni. És véletlenszerű, hogy melyik kártyát adja, vagy van valami sorrend, amit felépítesz Ez a sorrend, tehát amiben te felépíted, én úgy emlékszem, hogy az. És akkor hát valami... Hogy a kártyákat. akkor ezzel valami nyersanyagba kerül, nem? Tehát, hogy valamit gyűjtened kell, és akkor abból veszed a kártyát. Mert, úgy, mert az egy idő. Kész. Idő. Ja. Yeah. Tehát, ahogy játszol, folyamatosan időközönként adja az új kártyákat, vagy, vagy, vagy fejlődésre, nem tudom pontosan. Tehát, hogy csinálni is kell azon, amit. Nem, én ugyanis szerintem nem, az idő. Hm? És akkor például, tudom, az elején berakod, rögtön, a, hogy gépfegyvered legyen, mert az egyik karakter van, ez a. Kicsit úgy néz ki, mint a Galaxis sőrzőjében a főszereplő csávó. Ilyen kis fura, fura van, ami ilyen kis overalnak tűnik, meg egy fura sisakja, mint a rakett csókának. Nem tudom, azt az a film. Na minden, szóval, hogy annak csak egy pisztolya van az elején, és akkor pit-pitulom játszol, és akkor lejárt az idő, az első kártya az, hogy legyen egy gépfegyver, akkor elváltod, és akkor van egy gépfegyvered. És ezek ilyen, az... ilyen karakter-specifikus kártyák? Aha, igen, minden karakterhez van külön ilyen pakli, úgymond, amiből lehet válogatni. Meg ahogy játszol, a társasjátékba lépegetsz és szintet lépsz, ott vannak olyan helyek is, ahol azt mondjuk akkor válasz ki, hogy melyik, melyik karakterhez akarsz kártyákat kapni. És akkor kinyitott, tudod, mint a. Arsztomból vagy valamibe is. Ez a jó, hogy legalább kiválasztod, hogy melyik karakterhez. Aha, aha. De akkor ezek szerint mindegyik karakterhez külön paklikat kell majd vásárolni. Hát igen, igen. Bár mondjuk Most... is a Paladinszban is így van. Mondjuk a webshopból úgy nem, nem nagyon érzem ezt a kártyás rendszert, hogy úgy működne, mint máshol tudod, hogy ilyen pakukat veszel, hanem ott inkább ilyen nagyobb csomagok vannak. Uh -huh. Ha jól láttam. Van ilyen founder pak, és akkor kapsz egy csomó ö, ilyen pénzt mondjuk a játék közben is lehet szerezni ilyen, ilyen pénzt, amit lehet pénzért venni. Ú, ezt most jól megöpszontam. Tehát egy játékbeli pénzt lehet valódiért venni, de ezt közben tudod szerezni játék közben, és csak hát nem sokat, és nagyon ritkán. Tehát, hogy nem tudom, a 5.-6. mezőn talán van, hogy akkor kapsz 300 század, de hogy abból lószart tudsz venni. Nem, mondjuk én nem, nem félek attól, hogy ilyen P8-úvénás dolgot csinál majd belőle végül, hogyha megjelennek, mert a Warframe-et is ezek csinálták. Hát akkor lehet, tudja. És az, az meg eléggé jó ki van Most nem érzem a balanszot egyenlőre. A hát jó, de ez még csak ilyen bétást testúc nem? Sőt, hát még az, alfa vagy az, az. mi? Az, az. Maga a lövöldözés nem rossz, emiatt a kártyás rendszer miatt egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen pörgősnek érződik, pedig nem az. De hogy adja a kártyákat, a is így beaktiválod, érzed, hogy valami változatosságot azért uh -huh. tud ez belevinni a játékba. De olyan sok fegyver nincs karakterenként, bár még nem sok karakterrel játszottam még. Egész jók a karakterek, egész jobb fák. Egy healert is sikerült behúznom, az kb csak healelni tud. Kicsit-kicsit mondjuk a vizé jutott eszembe az overwatch a Mercy. Milyen se tud csak mindent csinálni, csak healelni. Úgyhogy érdekesen csinálták meg, mert a, a bal klikkja ugye az a healel, és a jobb klikkja az meg azért pont, hogy sebez, tehát ha az mész egy ellenséghez, akkor ide tudsz a HP-ját. Mikor olyan gyorsan nem sebez, hogy bárkit le tud így mészárolni, de ha mondjuk kevés hp je -ja van, és kerülsz mellé... Hát legalább megvédeni meg tudod magad. Hát ja, ilyen minimális szinten. De ugye vannak mindegyik karakternek ilyen extra képességei, ezeket így be tudsz nyomni, valamelyiknek mint a jackpack van. Az mondjuk egy elég érdekes ilyen csóka, aminek a fegyvele van, ami rohadt béna szerintem tehát mellém kerül a sodganos os csontváz, és így pillanatok alatt megöl úgy, hogy én így nem, nem tudok semmit csinálni, mert hogy így pöttyözgetek a kis lézer fütyimmel, ő meg így rám lő kettőt, azt meghaltam. <gül> tehát, azt úgy nem, nem. tehát itt érzem azt, hogy itt nincs annyira nagyon balansz. De hogy az a karakter tud például tureteket lerakni, amik szintén baszott gyengéknek tűnnek nekem, meg föl lehet fejleszteni, tehát ez egy kicsit ilyen kicsit ilyen Thorbjörn jellegű karakter, akinek van. jetpack hogy így. Hát akkor már nem is kopi. Hát, de hogy. Hát, teljesen más az egész. Meg csavarkulcs helyett ilyen hegesztőpisztolja van, amivel nyomatja fel. Hát ez már mindjárt más. Hát, viszont akkor meg BF kopi. Na mindegy. Hát, igen. Lehet mindegy. Ez van. Ez ilyen mindig csak kopik jönnek. Én amúgy nem néztem meg, úgy konkrétan, csak egy után nézegettem streamet meg videót, de például ez a ez a körítés, ez nagyon tetszik. Tehát, hogy igen az hangulatos. Ez az egész hangulat kicsit olyan, mintha valami retroság videót néznek. Így van, így van. Ez, olyan. ez a ez nagyon a... elnagyolt ufók, meg ezek a karakterek, a mozgás, a környezet, minden nagyon adja. Igen, igen. Ez a társas játékos körítés és ez is olyan, mintha valami RPG játékot játszolának így a haverokkal. Pedig aztán végül Zátszak is csak egy Overwatch-a az egész. Hát, ha úgy veszek, igen. Jó, ezzel a kártyás rendszerrel akarják kicsit megbolondítani? Akkor a meg Paladins. Ezeket. De nem, mert máshogy kapod a kártyákat. Már ja, nem persze, persze kártyák. hogy máshogy kapod, de, máshogy aktiválod őket, de hát... kártyákkal. ez eddig paladins jó, jó, ezt lehet mondani. A hangulatot egyébként. meg Teljesen a retroságból más. nyúlták. Na, igen, hát a szemetek. Ah, ott a szörny. Ott a ször. Egyébként tényleg ilyen a hangulata. Teljesen az a... Nekem is egyszer az, ezek a, ez a, ez a nagy ufo meg minden nagyon, nagyon olyan. Meg, meg a feliratok, a menü, ahogy kinéz a különböző. Meg a zene, a meg meg igen. Az az a dolgok az ilyen ez pályaváltásnál. Meg jó, meg jó, jó, jó, hogy jó. ilyenek be, beletették, mert ez a, ez a közeg, ez a korszak szerintem nincs nagyon játékokban megjelenítve. Igen, igen. És itt ez nagyon jól működik, szerintem. Hát, pont egy ilyen játékba az egyet bele, egyet. ez olyan fura. Hát, figyelj. De hát ezért az népszerű, mert egy -egy a hangulata. Ha már más nyújtott. Más, más témet, már nem, mondom. igen. Tényleg, és a karaktereket hogy kell kioldani? A karakterek azok úgy oldódnak ki, hogy lódautokat kapsz. Tehát az elején van az első pár lépésnél, hogy te választhatsz, hogy te melyik, milyen lódautot szeretnéd. Tehát te egy ilyen kártyacsomagot. És akkor nem az van, hogy hogy akkor ahhoz ki kell odanod a karaktert, hogy azt tudják, vagy akkor egy bekapod. kapod. Tehát ahova kaptál ja, egy loadout azt megkapod. Na, vagyok én idióta voltam, mert nem, nem azt a csontvázást választottam, és utána úgy voltam vele, hogy kérdezte, az egyik mezőnél kérdezte a játék, hogy akkor ki szeretné kapni kártyákat. Én azt mondtam, hogy ahhoz a csontvázáshoz. Viszont ott meg nem csinálta meg azt, hogy adatta hogy volna azt a karaktert, úgyhogy most van egy csomó kártyám a háttérben, amit nem tudok felhasználni, mert hogy az a karakterem nekem nincs meg, vagy az a loadout, vagy nem tudom azt, hogy működik pontosan. de hát, jó, hát ez megmondom, csak béta aztán azért. Kiválasztottam egy ilyen karakter, vagy egy csomag pakkot, és akkor azt a karaktert azt meg is kaptam egyből. De hogy a későbbiekben hogy oldom fel a többit, azt nem tudom. Nyilván arra mennek rá, hogy te a kártyákat minél többet, És akkor így tudod megváltoztatni úgymond a játék stílusodat, hogy te miket akarsz lehozni, meg miket használni. A kártyákat nagyon nem néztem meg, hogy mik vannak pontosan, hát van elég sokféle. Meg úgy alapból is kapsz azokhoz a karaktereket az elég sokat, amiket uh -huh. kiválasztasz. Ez az alap loadout csomag az megvan, és akkor azt tudod variálni utána, egy bizonyos szint után, hogy, hogy már te össze, hogy milyen legyen, akkor azt el tudod nevezni, hogy annak, mi a neve annak a lódautnak. Érdekes. Tehát és akkor vannak szkinek, meg ilyen mindenféle hülyeség. Ja igen, de azokat egyelőre még csak ilyen drágán lehet venni. Mm -hmm. Nyilván. Valahol azért kell behúzni pénzt is. Elvileg játékbeli pénzt nem sűrűn a játék. Az ez kell. azokat lehet venni nyilván valódi pénzért. Hát a fene tudja. Jó pofa, mondom. Tehát ez a szintlépéses dolog is egész jól működik, hogy a társas játékon adja a dolgokat. Mm -hmm. A lövöldözés is egész jó. el van találva. A karakterek is egész. Jó bufák. Elég, hát mondjuk most az, hogy két karakter kap az ember az elején. Akkor ezzel kell gazdálkodni, aztán kaptam hozzá még egy harmadikat, Az egy híler lett. Mondjuk azt nem tudom, hogy, azt, hogy hogy adja, hogy az is random, vagy azt... Nem is emlékszem, hogy hogy kaptam csak csak azt, hogy adatta, hogy itt van. Hát lehet, akkor kapsz. Meg arra el. leszek kíváncsi, hogy mi van akkor, hogyha végén meg az ember a társas játékon. Ezt akartam kérdezni, de szerintem biztos, hogy lesz valami is? Ah, vagy, valami kezdődik, lehet. vagy lehet úgy voltak vele, hogy ezzel majd később foglalkoznak. Most a béta alatt mm -hmm. úgyse valószínű, hogy valaki meglépi az összes. Igen, most ez zárt béta úgy. Hogy igen. Hogy majd, lehet, hogy most csak konkrétan arra figyelnek, hogy a meg legyen a karakterek között, aztán majd szépen sorra. Hát arra van még mit figyelni, igen. De egyébként jó pofa. Meg ugye itt olyan játékmódok vannak, amik, amik hát inkább ilyen csapatosak. Jó, mondjuk olyan is van, hogy 40 kilt érjen el a csapatod, és akkor akkor nyertek. De hát össze kell játszani, mert mondjuk ha van egy híler, az nagyon sokat tud dobni a csapaton, ha, ha van olyan csapat, mint tud dobni. <gül> Tehát akik tudnak lövöldözni normálisan. De az például nagyon sokat, nagyon durva, hogyha valakit elkezdenek hírelni, az nagyon nehéz lelőni. Tehát előbb a hílerre kell rámenni. Hát ez mind olítva van. De ugye itt is van ilyen nagy tank karakter, ami egy ilyen hatalmas, nagy fa. Hát azt például konkrétan messzire lövögettem fejbe, és nem ment le olyan gyorsan a HP, mint ahogy a, a híler egy AOE híllel fölnyomta neki. Jézze, ez durva kombók vannak itt. De hát ez idő kell, mire az ember ezeket így-így megtanulgatja, hogy mit, hogyan lehet kombózni jól. De jó pofajáték. játék. Mondjuk annyi ilyen free-to-play játék van. Meg úgy a fizetősökbe is behozzák ezeket a farmai aik dolgokat, úgyhogy. Hát már azt tudod, hogy melyiknek kezdj <kül> Hát kb. Okay, ez kicsit a lenni, mint mint jó pár évvel ezelőtt a zombis játékok, meg azelőtt a II. világháborús lövöldözős játékok, hogy, hogy már ki, kicsit kezd el itt tenni a piac, és ez, ez, ez, már, ez már így túl. Vagy meg a mondjuk az mmo mert ugye most is egy blizzard viszi a prímet, és azt mögött mm. próbálnak felcsatlakozni. Annak idején ugyanez volt a Wolfnál, amikor megjelent, hogy mindenki a Volvo-ból akarta egy kicsit még kiisérni magának, aztán nem nagyon jött össze. De ez a formulózódag egyébként jó, mert ha belegondolsz a legtöbb játékkal, mi a probléma, hogy a játékos benn is így eltűnik. És ez a formulás, hogy így ad neked ilyen kis, kis célokat, hogy akkor csináld ezt, csináld azt, ez így ott tudja tartani az embereket hosszabb távra is. Hogy akkor hát, jó, bemegyek nagyon a napi küldetést, tudod, és akkor már mindig van, van egy csomó ember, aki minden nap belépeget, és akkor ezeket összeszedi. Hát ehhez a, a, a srácok értenek, mert a wolfram be ez megy. Tehát, hogy mm -hmm. ott, ott mindig visszahúz valami, annak ellenére, hát hogy konkrétan fog azt fogod szóra csinálni. Na, biztos, biztos. É Szerintem az a lényeg, hogy legyen benne sok pálya, nem is kell feltétlenül sok karakter, de az is nem baj, hogyha bővül, meg hogyha ezt a fejlődési rendszert egy kicsit átizelik, akkor, akkor lehet, hogy ez így nagyot, nagyot fog dúlanni majd. Bár mondjuk a megjelenés, az még szerintem messze van. Mm, hát. Maga a játszhatóság, ez szerintem egész korrekt. Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy most kijönnek vel, akkor nem kéne szégyenkezniük, hogy ha már még, tehát nincsenek ilyen félkész részek benne, tehát ilyen kerek egésznek tűnik. Yeah, yeah. Ugye már, már most lehet benne venni valódi pénzért a dolgokat így az átvételbe, és általában ez szokott látszódni a játékoknál, hogy itt már nem lesznek olyan drasztikus változások, hogy mit tudom én, az item droppokat, meg mindent így akkor újra gondolnak, mert itt már azért, ha az ember ted bele pénzt, akkor jogos elvárás, hogy amit ezzel így összevásárolgatott, az meg is maradjon neki. Persze. Hát akkor csak nem fogják az egészet levipe le Így van. francba. Úgyhogy jó pofa. Majd kíváncsi összek kikerül a streamre? meg mikor. És hogy át lehet -e migrálni a dolgokat. Nem biztos jönni fog stream Szerintem. Szerintem. Hogy... Majd lehet, hogy, annyi, hogy egy új profil kell kezdened, de mivel ugye most beta ezért még annyira nem osztom nem az, mert úgyis lenullázzák szerintem az előrehaladást. Hát pont ezt mondtam, hogy remélem, hogy nem. Mert, ha, mert ugye ugye lehet vásárolni dolgokat. Hát a szintet az biztos lenullázzák azt, amit vettél, hát lehet, azt lehet, meg megkaptál. De lehetsz úgy, tehát... Lehet arra is költeni a játékban megvett pénzt, hogy te előrelépj mezőket. De te valódi pénzért vehetsz játékbeli pénzt, ja. és a játékbeli pénzért mondhatod azt, hogy te most nem szint lépéssel akarod a következő mezőt, hanem becsengeted azt a pénzt, és akkor te rálépsz arra a mezőre. Hát akkor meg hát lehet, hogy az, az lesz, hogy késő, később kapsz egy kitűzöt, és örülj magadnak. Ja. És akkor csesz meg. És kaptál egy early access és akkor tök meg. Ha, nem, megmarad az az XP szerintem, tudj. Ki tudja. Csak a Steam-es át lehet -e majd vinni. hogy a gigantic is ez volt, hogy ja, de jó, hogy játszottál vele már a videóban. Mondjuk, mondjuk a Warframe-nél azt hiszem <gül> át lehetett. Igen. Ott, ha minden igaz, akkor, hogyha ugyanazzal az e-mail címmel voltál reggelve, mint amivel beregeltél a honlapra, akkor át tudtad vinni. De hogy előtt csinálják meg, hogy ott, ott ö, most is azt csinálja a Warframe-nál, hogy ha a steam verziót, akkor egy kliensről indul és onnan... Egy ilyen. Lightchair, igen, igen, igen, és ott kell belépni. Igen, igen. Hát ilyenkor általában azt csak összekapcsolják a a Steam-es verzióval. Igen. Úgyhogy... Akkor itt az igen lesz ilyen probléma, lehet játszogatni. Kézzük benne, hogy jól összehozzák. Mondom, a hangulat megvan. Jöbbi az, ne, meg majd jó. Na jó De van. mondjuk itt se lehet már nagyon újat mondani. Hát, hát itt nem. is lehet azt mondani, hogy Ja, ez az a karakter, meg ez a karakter, így összegyúrva egy kicsit és egy kicsit. El. Hát, és majd akkor jön meg ide egy új karakter, hogyha megjelent valami az overwatch akkor kicsit később megjelenik a Paladins-ba, aztán kicsit hát, később... Hát. Nem, mert a Paladins-ba konkrétan ilyen két-három hetente jön új karakter, ahogy néztem. Úgyhogy megjelenik a paladins az overwatch vagy az Overwatch-nál, kiveszik azt, ami használható, a maradékot meg szétosztják ezek között. Hát, lehet. lehet. hogy így működik. Lehet, majd kiterül. <hállt> Kerenjen meg. Köszönöm Na, de akkor végeztük a listánkat. Pontosan. Úgy, hát ez most kiter. hosszabb volt, mint a múlt heti. Igen? Hosszabbnak érzed? A listát. A, a lista a az lista. hosszabb volt, mert múltkor volt, vagy négy témánk körülbelül. Nem mondjuk a múltkor sokat sikerült róla beszélni. Igen. Ja. De ez már nem túl izgalmas kontent, hogy megbeszéljük, hogy mit beszéltünk a múltkor, úgyhogy be is zárhatjuk, és mehetünk wormshezni. De most én még nem wormszözek. Az még lelki, fel még kell egyszer nem magam. Majd fog, igen, majd mba is. Érde. Ja, igen. Ja, megdumozni okay, is, meg is kell. Tényleg dumot, azt voltam már múltiban? Igen. É, igen. Kiesnek dolgok néha. De mostanában I... nem adsz. De mostanában én tolom, igen. Csak te nem jössz, de mindig offline vagy. Hát undorító elképzelhető. Nem tudok offline lenni, amikor te online Hát ez undorító. Hát én mindig online Mikor vagyok. Játszoltam? Én mindig online vagyok, te meg néha offline. Nem is szoktam. Csak amikor még nem kerek fel idővel. Na jó, van. Akkor köszönjük el. És zárjuk sorainkat azzal, hogy játszatok. Iratkozzatok fel. Igen. Nézzétek meg a csatornát, ami nincs. <gül> <gül> és Twitteren sem vagyunk. <gül> viszont Játszod. igaz, igen. Igen, játszatok sokat, meg írjatok valami Mondjuk játékot tényleg esetleg. Kis, kis info, hogy a clickplay.hu oldalon kimar rakva egy Discord link. Úgy mondom, és én így direkt nem szóltam sehol, nem volt sehova hirdetve, hogy hát ha megtalálja valaki, és így nulla ember sikerült oda, oda eljutni, úgyhogy nem vagyunk még sokan, de akinek van kedve, az megtalálja a Clickplay on a Discordunk linkjét, és hát egyelőre ott vagyunk mi hárman, így én vagyok általában online, Hát, de hogyha valaki lesz discordon, vagy ilyesmi, akkor Itt, el, elérhet akkor. minket, és akkor hirtelen felpattanunk, aztán igen, valamit Akkor Akar esetleg wormszözni, vagy NBA-zni, NBA vagy, vagy brinkezni, ami ingyenes. Vagy brinkezni, már mi nagyon akarunk játszani. Hát mert... nem. <laughs> igen. Hát lehet, hogy is túl sok szoba egyébként. Mondjuk ez rohadtúrva, hogy a discordon hány ilyen szerverre vagyok már feliratkozni, hányat csináltam én is, és hogy mennyire nem aktív egyik se. Most csináltam egy VR-ost is egyébként, tehát ha valakit az érdekel, akkor, akkor megtalál a Clickplay discordon, és akkor ott már adom a VR-os discordonos <gül> <hozzáférés. gül> Ott egyébként már vagyunk egész sokan. Egy össze is szállva... 11-en vagyunk jelenleg, és néha még játszani és szoktunk, ilyen reklámot meg hasonlókat. Ami ilyen kis vicces közösségi játékocska. Na jóda oda is lehet, akkor meg lehet találni minket. Így van. Meg is el lehet érni, bár azért ne jelöljön be igen. minket 500 millió ember, bár mondjuk ettől nem férek. Akkor szoktak, szoktak, szoktak az iTunes-ra csillagokat gyűjteni egy podcastek, mi nem szeretnénk. Tehát akkor adjon valaki csillagot, annyit, amennyit szeretne, én nem is nagyon nézeget. Az iTunes történet. az ilyen iPhone-os dolog? Igen, igen. Akkor nem is érdekel, oda nem kell csillag. De, de mert ott is fönt vagyunk, most kioktatnak, hogy az egy nagyon jó dolog, és mindenki szeretne ott 5 csillagot kapni. Én nem a tudom, szá hogy ez... Hogy lehet örülni egy ilyen dolognak, hogyha veszek egy almát, és valaki beleharapott, az engem rohadtul idegesítene. Jó, de ha utána kapsz egy csillagot, miután hát, <gül> beharadtak az almádba. Annyit nem ér az az alma. Hinttel? <gül> itt az menü. Nem mindegy. És játszhatok sokat, és nézegessetek a hámbuló oldalát, mert ott nagyon jól el lehet költeni Így a van. fizetést, meg a zseppénzt. És akkor legközióbb ismét témákkal. Így van. Szi Sziasztok. Sziasztok.